Szép nap. Amikor visszatértem a pueblóba, most láttam csak milyen hatalmas épület. A hácsókon felvezettek a harmadik emeletre. Itt voltak a Pueblo legszebb szobái. Itt lakott Incsucsunna fiával és leányával, s a mi lakásunkat is ezen az emeleten jelölték ki. Szép nagy szobát kaptam. Ablaka nem volt ugyan, és a világosságot csak az ajtón keresztül kapta, de ez olyan magas és széles volt, hogy a szobába besütött a nap. Még jóformán körül se néztem, amikor beállított szép nap, vagyis socsi. Egy gyönyörűen faragott békepipát nyújtott át nekem, a hozzávaló dohánykeverékkel együtt. Mindjárt megtömtem, és rágyújtottam. Ezt a kalometet apám küldi neked ajándékba, mondta socsi. Az agyagot ő maga vágta ki a szent kőbányából, és a fejet én faragtam ki. Még nem volt senkinek a szájában, és ha rágyújtasz, gondolj mindig mi ránk. Nem tudom, hogyan köszönjem meg jóságotokat, feleltem. Nem érdemeltem meg. Nagyon is megérdemelted. Többször megmentetted apám és bátyám életét, ezért szívünkbe zártunk, és a testvérünknek tekintünk, mintha apacsnak születtél volna. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen vitészharcosok befogadnak maguk közé. Igazán szép pipa. Te magad faragtad? Művészi munka. Rendkívül ügyes vagy, socsi. Dícséretemtől elpirult és így felelt. Tudom, hogy a sápadtarcúak leányai és asszonyai sokkal ügyesebbek, mint mi. Most hozok neked még valamit. Kiment és nem sokára pisztolyaimmal tért vissza. A töltényeket is behozta, a késemet is, és minden egyebet, ami nem a zsebemben volt, mert a zsebeimet, mint már említettem, sohasem kutatták át. Megköszöntem és kijelentettem, hogy nem hiányzik semmi. – Társaim is visszakapják holmiukat? – kérdeztem. Igen, mindent. Azt hiszem, már meg is kapták. Incsú csunna most van náluk. És a lovaink? Visszakapjátok. Hawkins is az összvérét, a Mérét. A nevét is tudod. Igen, sokat mesélt róla. A régi puskájáról is, amelyet Lidinek nevez. Nagyon mókás ember, de kitűnő vadász. Azon kívül hűséges, jó barát, mondtam. De szeretnék valamit kérdezni. Ígérd meg, hogy őszintén válaszolsz. Socsi sohasem hazudik, felelte büszkén. A kajováktól elvettetek mindent? Természetesen. Társaimtól is. Tőlük is. Akkor az én zsebeimet miért nem motosztátok meg? Bátyám Vinettó parancsolta így. De hiszen az ellenségének tekintett. Fájta szíve, hogy nem tekinthetett másnak, sőt, Sócsi hirtelen elhallgatott. Tudom, mit akartál mondani. Nem elég, hogy ellenségének tartott. Ellenségeinket is becsülhetjük, ha megérdemlik, de Vinettu engem alattomos hazug embernek tartott. Igaz? Te mondtad. Remélem, most már belátja, hogy tévedett. Engedj meg még egy kérdést. Mi történik Rettlerrel? Épp most kötötték a kínzó Lenne a folyónál. Milyen kínok várnak rá? A legsúlyosabbak, felelte a lány. A legajasabb sápadtarcú ez, akivel valaha is dolgunk volt. Minden ok nélkül meggyilkolta a fehér atyát, Vinetu tanítóját, az egész apacs nép bölcs tanítómesterét, akit úgy szerettünk és tiszteltünk. Ezért válogatott kínzások közepette fog elpusztulni. Micsoda embertelenség! Megérdemelte! Te is végig tudnád nézni? Végig is nézem. Te egy, egy fiatal lány? Hosszú szempillája eltakarta tekintetét. Egy ideig a földre nézett, aztán rám emelte szemét. Csodálkozol rajta? Igen. Nem nőknek való látvány. Nálatok a nők így gondolkodnak? Természetesen. Nem mondasz igazat. Vagy legalábbis tévedsz? Ha nálatok egy bűnös lefejeznek, a sápadtarcosz kók nem nézik végig? Az régen volt, most már nincs így. Sokat hallottam a tiszkójaitokról. Nem olyan gyengét szívűek, mint mondod. Szenvedni nem szeretnek, de mások szenvedései nem indítják meg őket. Akár emberről, akár állatról van szó. Vigvamjaikban madarakat tartanak a kalitkában. Tudod-e, mit szenved egy madár, ha szabadságától megfosztják? Vinettú járt a ti városaitokban. Ott volt, amikor egy rabszolgát megkorbácsoltak, és a szép fehér szkók mosolyogva nézték. És te még szememre vetett, hogy egy elvetemül gyilkos bűnhődését végig akarom nézni? Eddig úgy ismertem Csocsit, mint egy szelít, halkszavú szép fiatal leányt. De most szenvedélyes hangon beszélt, arcal lángolt, szeme villámlott. Akaratlanul is arra gondoltam, hogy most szebb, mint valaha. Lehet, hogy igazad van, mondtam. Menj el, ha akarod, de én is ott leszek, ha apád és bátyád nem tiltja meg. Nem fognak örülni neki, de nem tiltják meg. Most már szabad ember vagy, és azt teheted, amit akarsz. Magamra hagyott, és én kis idő múlva kiléptem a széles teraszra. Szem Hawkins ott állt és nyugodtan pipázott. Hallotta, mi készül itt? kérdeztem. Semmi különös, felelte. Rattlert indián módra kivégzik, rászolgált. csak ember, kiáltottam felméltatlankodva. Nem érdemli meg az ember nevet! Felelte. Közelebb áll az állathoz, ki tudja, hány gyilkosság szárad a lelkén. Kleki Petra nem vétett neki, semmit mégis megölte. Részeg volt. Hát aztán! Dübe valahányszor erre hivatkoznak. Ez nem ennyit ő körülmény, ahogy mondani szokták. Inkább súlyosabb büntetést érdemel. Ön talán futni hagyná, ször? Azt nem mondom, feleltem. De egy golyó a fejébe éppen elég büntetés. Eszébe ne jusson szót emelni az érdekében, figyelmeztetett szem. Az indiánoknak joguk van saját törvényeik szerint ítélkezni fölötte. Le akar menni? Le. Akkor én is önnel tartok, csak beszólók elődiknek és vilnek. Minden négyen lementünk a Pekosz folyóhoz. A kajovák már eltűntek. Ökrös szekerünk még ott állt a helyén. Az apacsok nagy körben álltak fel a közelében és várták a további eseményeket. A kör közepén megpillantottam Incsu csunnát és Vinettut. Csak hamar Vinettú is észrevett, engem is felém sietett. Fehér testvérem, miért nem maradt a Pueblóban? Hallottam, hogy Rettlert most fogják kivégezni. Úgy van, felelte Vinettú. Hol van? Nem látom. A kocsiban van, áldozata holteste mellett. Milyen halál vár rá? Amiért megérdemel. Nem akarok az életért könyörögni, mondtam. Csak annyit kérek, hogy gyorsan végezzenek vele. Vinetú arca elsötétült. Jó, hogy kérésedet nem hallotta más, csak én, felelte. Harcosai haim megvetnének érte. Tangua is vétett ellenetek, mégis megkegyelmeztetek neki. Tangua megbánta, amit tett, mondta Vinetú. És ha Rettler is megbánná? Soha, de ellened is vétett. Ha bocsánatot kér tőled, megrövidítem szenvedéseit. Ott se törhent az egyetlen, akinek a kedvéért még ezt is megteszem. Mindjárt beszélhetsz vele. Oda néz. A kocsi ponyváját felhajtották. Hosszú szerű ládát emeltek le róla. A ládán egy ember feküdt, erősen odakötözve. Ez a koporsó, mondta Sam Hawkins, aki közben odason fordult hozzám. Vájószerűen kiégetett fatörzsekből állították össze, és nedves bőrökkel vonták be. Amikor a bőrök megszáradnak, annyira összezsugorodtak, hogy légmentesen elzárták a koporsót. Vajon hova viszik? Ezen a parton néhány száz lépésnyire tőlünk magányos szikla emelkedett a magasba. A szikla körül nagy kövek hevertek. Ehhez a sziklához vitték a koporsót a reál kötözött retlerrel együtt. A koporsót felállították, és a sziklához támasztották. Így retlő is álló helyzetbe került. Az indiánok most a szikla előtt sorakoztak fel, nagy félkörben, férfiak, asszonyok és gyerekek egyaránt. Nagy várakozás, teljes csend következett. Incsú a kör közepébe lépett, és beszélni kezdett. Az indiánok képekben gazdag nyelvén emlékezett meg Kleki Petra érdemeiről. Azután Rettlerre mutatott, és kijelentette, hogy büntetése nem lehet más, mint lassú kínhalál. Láttam, hogy Vinnettu halkan mom neki valamit. A törzsfőnök haragosan megrázta a fejét. Vinnettu tovább suttagott a fülébe, és én csonda végül beleegyezően bólintott. Úgy látom, nagyon nehezen adta beleegyezését ahhoz, amit fia kért. Vinnettu intett, hogy jöjjek közelebbe. Rettler szétvetett lábakkal állt a koporsó előtt. Kezét hátra szíjazták, és lábát is a koporsóhoz kötötték. Szájában pecek volt. Amikor odaértem, incsucsunna kivette Rettler szájából a pecket, és így szólt. Szel látta, beszélni akar a gyilkossal? Ám legyen. Rettler látta, hogy szabadon járok kelek, és tudhatta, hogy megbarátkoztam az apacsokkal. Azt hittem, könyörögni fog nekem, hogy szóljak egy jó szót az érdekében, de eszébe se jutott megalázkodni, Méhelyt kivették a szájából a pecket, dühösen rám förmett. – azt tőlem, takarodj innen, semmi beszédem veled! – Nézze, Mr. Hitler! – mondta türelmesen. – A halál küszöbén áll, ezen nem lehet változtatni, de… – Ne ugasd! – sziszegte szavamba vágva, és le akart köpni, de ez nem sikerült neki, mert a fejét nem tudta előrehajtani. Ha meg is kell halni, folytattam. Nem mindegy, hogy hogy hal meg az ember. Vinetu megígérte, hogy gyors halállal lesz, de csak egy feltétellel. Azt vártam, hogy kapva kap a lehetőségen, és megkérdezi, milyen feltételről van szó, de nem kérdezett semmit, hanem olyan káromkodásban tört ki, mely nem tűrnyomda festéket. Most én szakítottam félbe. A feltétel az, hogy bocsánatot kérjen tőlem, mondtam. Bocsánatot, tőled, te kutya! Inkább leharapom a nyelvemet, eledj a pokolba! ordította. Gondolja meg, Rattler, figyelmeztettem utoljára. Meg itt vagy? Hogy a pofátba vágnék, ha nem lennék megkötözve? tú arcán undorodás tükröződött. Megfogta karomat és félrevont. Kár volt fáradoznod, mondta. Ajas fickó ez. a határtalan. Még mindig mentegetni próbáltam. Meg kell hagyni, bátran viselkedik, mondtam. Ez bátorság? felelte Vinettu megvetően. Csak a vakdű beszél belőle. Mindjárt jajgatni fog, meglátod? A borzalmas színjáték hamarosan megkezdődött. a parancsára néhány fiatal harcos lépett elő, késsel a kezében. Szembeálltak Rettlerrel, körülbelül tizenöt lépésnyire tőle. Késsel dobálták, de vigyáztak, hogy ne találják el. Az első kés retlör lábától jobbra fúródott a koporsóba, a másik a lábától balra, de egészen közel hozzá. Így folytatták, amíg Rettler két lábát körül nem rajzolták késekkel. Retlör eddig egykedvűséget mémelt, de most a kések már egyre magasabban röpködtek. Láttam már mi a céljuk. Retlör testének körvonalait éles pengékkel akarták bekeretezni. A felső testét is kések közé szorították, végül az egész fejét kések vették körül, és már nem is maradt hely több kés számára. Ekkor sorra kihúzták a késeket. Ez csak az előjáték volt, és fiatal harcosokra bízták, akik most megmutatták, hogy mit tanultak. Valamennyien elsajátították már a nyugodt célzást és a biztos dobást. Incsucsunna intésére visszatértek a helyükre, és leültek a földre. Most idősebb harcosok léptek elő, akiket a törzsfőnök előre kijelölt. Ők harminc lépés távolságból toptak. Amikor az első felállt, incsucsunna Rettler jobb felső karjára mutatott, és csak ennyit mondott. Ide! Sűvítve repült a kés, és pontosan célba talált. A harcosoknak gondjuk volt rá, hogy a többi sebesüléssel legyen halálos, mert különben megrövidítette volna a büntetést. Retler úgy látszik, eddig nem is hitte el, hogy az apacsok beváltják fenyegetésüket. Most olyan jajveszékelésben tört ki, hogy rossz volt hallgatni. A nézők gúny fejezték ki megvetésüket. Egy indián, ha a kínzó csölöpre kerül, egészen másképp viselkedik. A világért sem árulja el félelmét vagy fájdalmát. Úgy tesz, mintha nem érezne semmit, és szidalmakkal árasztja el a kivégzőit. Ha így hal meg hősnek tekintik, és indián pompával temetik el. A gyávát, aki jajgat kinyában, vagy esetleg kegyelemért könyörög, lenézik és megvetéssel illetik. Rendszerint nem is érdemesítik arra, hogy tovább foglalkozzanak vele. Harcos számára ez szinte szégyen. Kivégzését az asszonyokra, vagy a gyerekekre bízzák. Rettler is gyáván viselkedett. Sebei tulajdonképpen jelentéktelenek voltak, és nem okoztak elviselhetetlen fájdalmat. Mégis úgy jajveszékelt, mintha nem bírná tovább. Incsúcsunna rámordult. Hagy már abba, te görény! Azt hiszem harcosaink már nem is méltatnak arra, hogy késüket véreddel bemocskolják. A harcosokhoz fordult és megkérdezte. Ki akar még ezen a gyávagyilkosan bosszút állni? Senki sem jelentkezett. Uff, mondta a törzsfőnök. Nem isméltó rá, hogy egy apacs harcos ölje meg. Ezt majd a gyerekekre bízzuk. Vágjátok le a szíjait! Két fiú ugrott elő, és levágták Rettlert a kaporsóról. – Kössétek hátra a kezeit! – parancsolta incsocsunna. A két fiú egyikesen volt tíz évesnél idősebb. Villámgyorsan hátrakötötték a gyilkos kezét. Rettler nem mert ellenkezni. – Lökjétek a vízbe! – hangzott a következő parancs. – Ha eléri a túlsó partot, fusson, amerre lát! Rettler elkurjantotta magát örömében. A két fű a part szélére vezette és betaszította a vízbe. Még annyi becsület érzése sem volt, hogy előbb vesse magát a folyóba. Előbb alámerült, de csak ha már felbukkant és a hátára feküdt, úgy igyekezett átúszni a túlsó partra. Nem volt könnyű hátra kötött kezekkel, de nem volt lehetetlen. Mivel lába szabad volt, tovább tudta rólni magát a vízben. Csodálkoztam, ha hát csak nem engedik meg neki, hogy eléri a túlsó partot. Ezt magam sem kívántam. Igazán megérdemelte a halált. Ha elszabadul, ki tudja, miféle bűnöket fog még elkövetni. A két fiú mozdulatlanul állt a parton, csak a szemükkel figyelték a gyilkost. Golyót a fejébe! parancsolta incsucsunna. A gyerekek odaszaladtak, ahová a harcosok lerakták a fegyvereiket. Egy-egy puskát kaptak fel, és visszasiettek a partra. Kiderült, hogy egészen jól értenek már a fegyverhez. Sportnak tekintették a dolgot. Még nem lőttek, azt akarták, hogy feladatuk nehezebb legyen. Rettler már-már elérte a túlsó partot, amikor a fiú kamaszosan éles rikoltással elsütötték puskájukat. Mindkettő eltalálta retlör fejét. Az test abban a pillanatban alábukott. Az indiánok diadalordítással szokták kísérni ellenségük halálát, de most egyetlen hang sem hallatszott. A gyáva fickót még arra sem érdemesítették, hogy utána nézzanek, vajon kivetette -e hulláját a víz. Hát, ha csak megsebesült, és valahogy még kikecmereg a partra, még ezzel sem törődtek. Incsucsunna hozzám lépett, és így szólt. Ez a sápadtarcú nem rettent vissza semmiféle gasságtól. de amikor az ő bőréről volt szó, jajgatott, mint egy gyerek. Igen, feleltem. Amikor láttam, resteltem, hogy én is fehér vagyok. Félre értesz! mondta a főnök Nem akartalak megsérteni. Egyik nép sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. Mindenütt vannak bátrak és gyávák, hősök és gazemberek. De nem is erről akartam beszélni veled. Most pedig eltemetjük leki Petrát. Veled beszélt utoljára. Mit mondott neked? Hogy szeressen tud mint a testvéremet. Hogy legyek hű barátja és vigyázzak rá. Megígértem, hogy így lesz. Meg is tetted, búlintott én Részt vehetek a temetésén? Éppen arra akartalak kérni, felelte. Gyere velem! Közben Vinettu felügyelete alatt megásták a sírt a szikla tövében, és csak a törzsfőnöket várták, hogy a koporsót a sírba helyezzék. Különös szertartás kezdődött, mely legalább egy óra hosszat tartott. Lehajtott fővel hallgattam az egyhangú gyászdalokat, melyeknek halk elnyújtott moraját időnként az öregasszonyok hangos jajongása váltotta fel. A gyászoló tömegben egy különös figura bukkant fel, arcát és alakját egészen eltakarta a hosszú, bő, csúkiás köpönyege, melyet mindenféle ábrákkal aggatott tele. Ez a javas ember volt, a törzs sámánja, táltos a varázslója. Fura mozdulatokkal körül ugrálta és körül táncolta a koporsót. Nem sokára megpillantottam Nsocsit. Két szépen égetett agyakcsészét hozott a Pueblóból, és a folyónál vízzel töltötte meg. Azután felény közeledett, és a két vízzel telt csészét a koporsóra tette. Hogy miért azt csak később tudtam meg? Incsucsunna felemelte kezét, mire a gyász ének elhallgatott. A varázsló lekuporodott a földre. A törzsfőnök a koporsóhoz lépett, és messze csengő, ünnepélyes hangon beszélni kezdett. A nap reggel keleten felkel, és este nyugaton leáldozik. Az erdő tavasszal zöldelni kezd, és ősszel hosszú téli álmára készülődik. Nem így van-e az emberrel is? Uff, morajlott a válasz köröskörül. körül. Az ember felkel, mint a nap, és útja végén sírjába hanyatlik. Az embernek is van tavasza, nyara, őse és tele. A nagy szellem rendelte így, és akaratában meg kell nyugodni. De ha már délután elsötétül az ég, ha már ősszel fagy dermeszti meg a lombokat, ha az ember élete túl korán megszakad, akkor meg kell kérdeznünk, miért történt ez így? Ezután részletesen elmondta Kleki Petra halálának körülményeit. Orvul ölték meg, gyilkosa úgy csapott lerám, mint ragadozó madár áldozatára. Utolsó percéig hű maradt az apacs néphez, melynek felemelkedésén munkálkodott. A nagyszellem éppen akkor vezérelt útjába egy másik sápatarcút, aki éppen olyan igazságos szívű, mint ő. Megígérte a haldoklónak, hogy folytatja munkáját és hű barátja lesz Vinettúnak. Bátor harcos és nem olyan, mint a többi sápadtarcú, aki az indiának kifosztására és elpusztítására törekszik. Szelki Láta azt akarja, hogy az indián nemzetek békességben éljenek egymással és a sápadtarcúakkal is hall lehet. Ezért Kleki utódjának tekintjük, mondta Intsucsunna. Elhatároztam, hogy fiammal fogadom és ezentúl Vinettú testvére lesz, ha ti is úgy akarjátok, tette hozzá. Uff, uff, hangzott a viharos helyeslés. Incsucsunna intésére a koporsó mellé álltam, és Vinettú szemben állt velem a koporsó másik oldalánál. Mindketten felgyűrtük zekénket balkarunkon. Incsucsunna kése hegyével egy kis sebet ejtett Vinettú karján, és a kiszivárgó vérből néhány cseppet fogott fel az egyik vízzel telt csészében. A másik csészébe hasonló módon az én véremet cseppentette. Mától kezdve testvérek vagytok, és úgy vigyázzatok egymásra, ahogy jó testvérekhez illik. Ennek jeléjül, ügyátok meg egymás vérét. Egyszerre ittuk ki a csészéket. A pekusz folyóvize friss és üdítő, meg sem lehetett érezni benne azt a párcsebb vért. Incsücsunna megszorította kezemet, és így szólt. Most már nem csak az én fiam vagy, hanem az egész apacs nép fia és harcosa. Még sok bátor és igazságos tettet várunk tőled. Hírneved eljut majd a többi indián nemzethez is, és valamennyien úgy tisztelnek majd, mint az apacsok törzsfőnökét. Lelkes kiáltások erősítették meg ezt a kijelentést. A vérszerződés alapján közfelkiáltással törzsfőnökké választottak. A legnagyobb törzsfőnök természetesen Incsocsunna maradt, de egyarrangúnak ismertek el Fiával, Vinettóval. Bizalmuk és barátságuk megható volt. A szertartástól is megilletődtem egy kicsit, mégis mosolyogtam magamban, amint törzsfőnöki rangomra gondoltam. Nemrég még szegény házitanító voltam szent Louisban. Aztán elszegődtem geodétának, most meg az apacsak csak fiatalabb törzsfőnöke vagyok. Csodás pályafutás, mondhatom. De hozzá kell azt is, hogy nem egy indián sokkal jobban tetszett nekem, mint azok a fehérek, akikkel az utóbbi hónapokban dolgom volt. A koborsót leeresztették a mély sírgödörbe, és behantolták. Tetejét kirakták a már előzőleg odahordott nagy kövekkel, hogy a sír hosszú ideig felismerhető legyen. Újabb gyázdalok következtek, és a temetés véget ért. Visszatértünk a Pueblóba, ahol a nálunk szokásos halotti torhoz hasonló ebédre került a sor. A harcosok és családjai kisebb-nagyobb csoportokban ültek a lakomához. Engem incsúcsunna otthonába hívtak meg. A törzsfőnök a Puebló harmadik emeletének legszebb szobájában lakott. Egyszerű berendezésű tágas szoba volt ez, de falait ritka szép indián fegyvergyűjtemény díszítette. Minket Nsocsi szolgált ki, és az ebédet is ő készítette el. Alkalmam nyílt meggyőződni róla, hogy kitűnően ért az indián ételek elkészítéséhez. Az ebéd csendben folyt le, mindenki gondolataiba mélyett. Illőnek tartottam, hogy hamarosan elbúcsúzzam, és saját szobámba térjek vissza. Vinetto utánam jött, és a teraszon karon fogott. Fehér testvérem nyugovóra tér, kérdezte, vagy sétálna velem egyet. Egy kis séta nekem is jó lesnék, feleltem. Útunk a folyó partjára vezetett. Megkérdeztem, tudva, hogy az egész apas törzs a Pueblóban ban lakike. Megmagyarázta, hogy a Puebló akármilyen nagy is, csak a törzs kis részét tudja befogadni. Itt laknak a vezetők és a legkiválóbb harcosok családjaikkal együtt. Innen indulnak el harcba vagy vadászatra. Ez a törzs életének központja, de az apacsok zöme a közeli falvakban és kisebb telepeken lakik. Megmagyarázta azt is, hogy az apacstörzs sok ágra oszlik, és mindegyiknek külön főnöke van, de valamennyien incsucsunnának engedelmeskednek. Még a navahók is, bár nem tartoznak az apacsokhoz, többnyire incsucsunna parancsait követik. Mától kezdve én is az apacsokhoz tartozom, mondta. Büszke vagyok rád, de mi lesz a társaimmal? Őket nem fogadhatjuk be a törzsbe, mert ez csak egészen kivételes esetekben lehetséges, felelte Vinettú. De ne aggódj deréktársaidért, őket is barátainknak és szövetségeseinknek tekintjük. Holnap elszívjuk velük a békepibát. Nálunk ez nem szakás, mondta mosolyogva. Mi beérjük egy készszorítással is. Tudom, felelte Vinettú gúnyosan. A fejérek mind testvérek, folyton a szeretetről beszélnek, de viselkedésük mást árul el. Kénytelen voltam igazat adni neki. Ekkor Vinetu váratlanul a következő kérdést intézte hozzám. Fehér testvérem miért hagyta el a hazáját? Az indiának sokkal tapintatosabbak sem, hogy ilyesmit kérdezzenek. Vinetu megtehette, mert testvérévé fogadott, és érthető, ha mindent szeretett volna tudni rólam. Nem kíváncsiságból vallatott mégsem, komolyabb oka lehetett rá. Szerencsét próbálni, ez volt a célom, feleltem. És mit neveztek ti szerencsének? Csak nem a pénzt, a gazdagságot bizony azt, bólintottam kis és Viretu eddig karom fogott, de most elengedte a karomat. Kínos csend következett. Lopva arcára néztem, csalódást tükröződött rajta. Olyan fontos nálatok a pénz? kérdezte kis idő múlva. Igen, minden a pénz körül forog ismertem be. – És te is azért csatlakoztál a földrablókhoz? – kérdezte szaggatottan, mintha minden szó okozna neki. – Nálunk mindenki azt a nézetet vallja, hogy a boldogság elsősorban pénz – magyaráztam neki. – És te elhiszed ezt? Rettenetes tévedés! Az arany az indiánokat boldogtalanná tette. Az arany csődítette ide a sápatarcóakat – akik lassanként kiszorítanak minket ősi földünkről. Az arany az oka, ha az indián nemzetek elpusztulnak. Ne mondd, hogy az aranya boldogság! Nem is úgy értettem, feleltem. Tudom, hogy az egészség, a bölcsesség, a becsület és a barátság többet ér. Uff, uff, kiáltott Fevinettú. Örülök, hogy így gondolod. De akkor miért említetted a pénzt? Megmagyaráztam neki, hogy nálunk a vad, a hal, a gyümölcs nem mindenkié, és a legtöbb ember abból él, hogy másnak dolgozik, pénzért. Ha nem keres pénzt, éhen halhat. Ezért nem éreztem jól magamat a saját hazámban. Ezért keltem át a tengeren, és jöttem ide. Ezért lettem földmérő. És sok pénzt kaptál érte? kérdezte. Egyelőre csak egy kis előleget kaptam, és ruhát, még felszerelést feleltem. De ha a munka elkészül, nagyobb összeget kapok és ha nem készül el, nem tudom, akkor mi lesz. Vinettu sokáig hallgatott, majd így szólt. Sajnálom, hogy kárt okoztunk neked. Még sok van hátra a munkából? Ezt a részt néhány nap alatt befejeztük volna. Uff, ha már akkor úgy ismerlek, mint most, akkor csak egy héttel később támadtuk volna meg a kajovákat. Amikor már befejeztük a földrablást, kérdeztem kicsi megbántottan. Ezt csak úgy mondtam, felelte. Tulajdonképpen nem is kezdted el a földrablást, hiszen csak mértél és rajzoltál. A földrablás akkor kezdődik el, ha jönnek a sápadtarco munkások, és megépítik a tűzparipa útját. Erre azonban sohasem kerül sor. Hirtelen eszembe jutott valami. Mi lett a műszereinkkel? kérdeztem. Harcosaim össze akarták törni, de én nem engedtem, felelte Vinettú. Nem jártam a sápatarcóak iskoláéba, de tudom, hogy az ilyen számok nagyon értékesek. Ezért megparancsoltam, hogy gondosan rakják félre őket. Így is történt. Visszakapod mindet. Sértetlenül. Örülök neki, mondtam. De a földmérő munkát nem folytatom többé. Akkor elveszíted a pénzedet, amit az eddigi munkáddal kerestél? Nem egészen. Mert a rajzokról másolatot készítettem. Itt vannak nálam, a zsebemben, mondtam, és a bádok dobozra ütöttem. Uff, uff, kiáltott felvinettú. Ez a kiáltás örömét fejezte ki, de csodálkozó elismerését is, mely óvatosságomnak, körültekintő okosságomnak szólt. Visszatértünk a Pueblóba. Már rosszú idő óta nem aludtam olyan jól, mint ezen az éjszakán. Másnap Hawkins, Tony és Parker került az események középpontjába, nagy ünnepség közepette elszívták velük a békepipát. Mint ilyenkor mindig hosszú beszédekre került sor. A szónoklatokra a maga mókás módján. Csodálkozásomra az indiánok nagyon jól megértették a tréfájét, és harsogó kacagással fogadták. Este én láttam vendégül a saját szobámban. Vidám és kötekedő beszélgetéssel csaptuk agyon az időt éjfélig. A következő napon visszaérkeztek a felderítők, akiket a kajovák után küldtek. Jó darabon követték a kajovákat, és most jelentették, hogy nem észleltek semmi gyanúsat. Az egész társaság visszatért falvaiba, ezúttal úgy látszik, nem forralnak semmi rosszat. Az idillikus a következett. Sam, Dick és Will alaposan kielvezte az apacsok vendégszeretetét, és minnyáján átengedtük magunkat a jól megérdemelt pihenésnek. Szem egyetlen foglalatossága abban állt, hogy minden reggel elnyargalt mérje hátán az erdőbe. Nem akarta, hogy a nagyszerű összfér elfelejtse, amit tud, sőt, igyekezett idomítását még jobban tökéletesíteni. Én sem hevertem sokáig tétlenül a medvebőrömön. Vinetú elhatározta, hogy indián kiképzésben részesít. Minden nap kilovagoltunk, és sokszor csak este jöttünk haza. Egész nap gyakorolnom kellett magamat mindenben, amit egy jó vadásznak és jó harcosnak tudnia kell. Kúztunk, másztunk az erdőben, és Vinettu megmutatta nekem, hogy lehet az ellenséget észrevétlenül megközelíteni, és terveit kikémlelni. Néha elszakadt tőlem, és azt a feladatot szabta ki rám, hogy keressem meg. Bámulatos ügyességgel tüntette el a nyomait, és ugyancsak meg kellett erőltetnem magamat, hogy felkutassam. Hányszor bújt el a sűrű bozótba, vagy átnyakig a pekosz vizében, a partról kihajló bokrok rejtekében. Mosolyogva figyelte, hogy megyek el mellete, anélkül, hogy észrevenném. Figyelmeztetett hibáimra és saját példáján mutatta meg, hogy kell viselkednem, mit kell tennem és mit nem szabad tennem. Kiváló gyakorlati oktatás volt, és olyan kedvét lelte benne, hogy én is örömmel tanultam tőle. Sohasem dicsért meg, de olyan szó sem hagyta el az ajkát, amit dorgálásnak lehetne nevezni. Művész volt mindenben, amit az indián élet megkövetel, de művésze volt a tanításnak is. Kirándulásainkról néha olyan fáradtan jöttem haza, hogy már mozdulni sem tudtam. Másnap könnyebb gyakorlat következett, de akkor vinett túl nyelvórákat adott nekem. Azt akarta, minél előbb sajátítsam el az apacsok nyelvét, amelyből már sokat értettem. Tulajdonképpen két tanárom és egy tanárnőm volt, mert oktatásomban részt vett Incsucsunna és Nsocsi is. Az apacs nyelvnek több változata van, és mindegyikük egy másik törzs nyelvjárására oktatott. Szerencsére a különböző apas törzsek nyelve meglehetősen hasonló, és a szókincsük sem túlságosan nagy, így aztán eléggé gyorsan haladtam. Néha megesett, hogy kirándulásunkra Sochi is elkísért bennünket, szemmel láthatóan örült, ha feladatomat jól oldattam meg. Egyszer mélyen jártunk az erdőben, és Vinettú felszólított, hogy váljak el tőlük, de negyed óra múlva legyek megint ugyanezen a helyen ők már nem lesznek itt, és az lesz a feladatom, hogy keressem meg socsit, aki közben elbújik. Jó darabot sétáltam, és a kitűzött időben visszatértem arra a helyre, ahonnan kiindultam. Vinetú és Sochii nyomai is innen indultak ki. Eleinte elég könnyű volt megtalálni és követni őket, ám egyszerre csak elvesztettem az indián lány lábnyomait. Tudtam, hogy rendkívül könnyű járása van, de a talaj olyan puha volt, hogy a legkönnyebb nyom is tisztán kirajzolódott rajta. Ám hiába hajlongtam, hiába merezgettem a szememet, egyetlen elgörbült fűszálat sem tudtam felfedezni. A talaj nem csak puha volt, de sűrű és érzékeny moha is bolította. Vinettú nyomait könnyű szerrel megtaláltam, de a hugáit nem. Csak hogy nekem éppen a húgát kellett megkeresnem. Vinettú bizonyára közelben bújkál, és láthatatlanul figyeli, miféle hibát vagy mulasztást követek el. Nagy körben újra megvizsgáltam a talajt, de nem találtam semmit, ami segítségemre lehetett volna. Nem tudtam megérteni. Innen nem mehetett tovább senki anélkül, hogy a puha moha elne árulja lábnyomait. Elég, ha csak megérinti a moka színjával, akármilyen könnyen lépked is. Megérinti? Hopp, hát ha Socsilába meg sem érintette ezt a moha lepte talajt. Harmadszor is megvizsgáltam vinnettú nyomait, észrevettem, hogy egy bizonyos pontól kezdve mélyebbek mint addig. lehetséges -e, hogy karjába vette a hugát és úgy vitte tovább, hiszen említette, hogy a feladat nehéz lesz. De abban a pillanatban, amint a kulcsára ráeszméltem, már egyáltalán nem volt nehéz. Feltevésem szerint azért mélyedt lába erősebben a talajba, mert nsocsi súlya is ránehezedett. Most már csak az volt hátra, hogy a karcsú indián lány nyomait is felfedezzen. Persze nem a földön kellett keresnem, hanem valahol a levegőben. Amíg Vinetto egyedül járta az erdőt, két karja szabad volt, és könnyen elháríthatta útjából az ágakat és az indákat. Amikor már a lányt is cipelte, nem vigyázhatott arra, hogy egy-egy ágat lenne törjön. Így hát lábnyomait követve nem az ösvényt figyeltem, hanem a bokrakat és ágakat. Socsin nem gondolt rá, hogy bármit is félretoljon útjából. Itt is, ott is sérült ágakra akadtam, vagy leszakított lombokra, amelyek igazolták feltevésemet. A nyomok nyíl egyenesen egy kis tisztásra vezettek, és a tisztáson is keresztül. Bizonyára mindketten ott lapulnak most a tisztáson túl a sűrű bozótban. Egyenesen átvághattam volna a tisztáson, de meg akartam lepni őket. Ezért megkerültem a tisztást, persze óvatosan, és nesztelenül, mindig a bokroktól eltakartan. Amikor a tisztás túlsó oldalára értem, megint a talajt vizsgálgattam. Vinetú nyomait nem találtam sehol, tehát nem ment tovább, hanem húgával együtt itt bújt el a közelben. Lefeküdtem a földre, és nesztelenül kúsztam tovább, nagy félkörben. Nyomokra nem akadtam sehol, egészen biztos tehát, hogy ott lapulnak a tisztás szélén, pontosan azon a helyen, ahol a tisztáson átvágó nyomok véget érnek. Halkan nagyon óvatosan közelebb kúsztam. Még egy nesztelen mozdulat, és már meg is pillantottam őket. Egymáshoz simulva kuporogtak egy bokorban, háttal nekem, ami egészen természetes, hiszen a másik oldalról a tisztás felől várták közeledésemet. Suttogva beszélgettek. Szavaikat hallottam, de nem értettem. Örültem, hogy sikerült meglepnem őket, és még tovább kúztam. Most már olyan közel voltam hozzájuk, hogy akár a kezemmel is elérhettem volna őket. Ekkor meghallottam minettú hangját. Menjek érte? kérdezte. Nem, felelte Socsi. Talán még megtalál minket. Kisógom téved, a feladat túlságosan nehéz. Szeme minden nyomot felfedez, de most a gondolatomat kellett volna kitalálnia, és ezt még nem tanulta meg. Várjul még egy kicsit, suttogta Socsi. Igen, a gondolatomat, ismételte Vinettu, meg a tiédet, és mind kívánságát. Miféle kívánságáról beszél? kérdezte magamban hiszen mindent megtennék érte is a családjáért. Nem lehetne megkérdezni? Nem, jelentette ki Vinettú határozottan. Miért? Hiszen én a legnagyobb apacs törzsfőnök leánya vagyok. Éppen azért. Minden apacs harcos boldog lenne, ha olyan lányt vihetné a vigvamjába, mint Socsi. De Old Shatterhand másképpen érez. Honnan tudja Vinettú, ha nem kérdezte meg tőle? Tudom, mert ismerem. Ha Scott választana magának, az nem lenne indián lány, akármilyen szép is. Talán már választott magának a sápadtarcú lányok közül? Nem hiszem, de ha választol, itt, annak nagyon kiváló lánynak kell lennie. És én nem vagyok az? Igen, de csak az indián lányok közt. Megtanultál mindent, amit egy indián lánynak tudnia kell, de nem ismered a sápadtarcúak életét és szokásait. Sokat, nagyon sokat kellene még tanulnod, hogy köztük is első légy. Socsi lehajtotta a fejét és hallgatott. Vinettú megsemogatta az arcát és így folytatta. Tudom, hogy fáj, amit mondok, de Vinettú nem hazudik, még kíméletességből sem. Kívánságod nem teljesülhet, ha csak... Socsi hirtelen felkapta fejét. Mégis van rám hud? kérdezte. Talán. Ha elmennél a sápadtarcolk városába. Minek? Hogy megtanuld mindazt, amit a sápatarcóak leányai tanulnak. Mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy Old Shatterhand úgy érezze, méltó vagy hozzá. Akkor elmegyek. Minél előbb. Beszélj apán, kavinettú, kérd meg, hogy engedjen el, mert ha nem egyezik bele, akkor én... A többit nem hallottam, mert gyorsan visszahúzódtam a sűrű bozótba. Mélységesen szégyenkeztem, hogy beszélgetésüket kihallgattam. Ezt nem szabad megtudniuk soha, csak sikerülne észrevétlenül eltűnnem. A legkisebb zörej elárulhatná, hogy titkukat kilestem, és akkor egy napig sem maradhat még tovább a körükben. Olyan óvatosan kúsztam vissza, mintha az életemről lenne szó. Amikor elértem a kellő távolságot, felálltam, és gyorsan megkerültem a tisztást. Fellélegeztem, amikor újra ott voltam, ahol a nyomok a tisztásba vezettek. Most már nyugodtan előléptem, és így kiáltottam. – tud testvérem itt van? – senki sem válaszolt. – Tudom, hogy oda át van – folytattam – ott bújkál a bokrok közt, észrevettem. Ekkor megrecsentek az ágak, is felbukkant Vinettu, de csak egyedül. Fehér testvérem, megtaláltan socsit? kérdezte. Tudom, hol van, feleltem. Hol? Ahová a nyomai vezetnek. Nem láthattad a nyomait? De igen, ha nem is a földön, de magasabban. A letöredezett ágak elárulták, merre vitted. Hogy jutott eszedbe az ágakat vizsgálni? A lábnyomaid vezettek rá, erősebben mélyedtek a földbe, és ebből mindent kitaláltam. Mutassam meg, hol van Socsi? Nem volt rá szükség. Socsi kilépett a bokrok közül, és örvendező hangon mondta bátyjának: Látod, hogy megtalált! Igazam volt, ugye? Igen, húgom, igazad volt felelte Vinettú. Most már eliszem, hogy Olcsáteren nem csak a nyomokat tudja követni, hanem a gondolatokat is. Minden tud. Nincs mit tanulnia többet. Vinettu testvérem dicséretét nem érdemeltem meg, feleltem. Még sokat, nagyon sokat tanulhatok tőle. Ez volt az első eset, hogy Vinettu megdicsérte ügyességemet. Jobban megörültem neki, mint annak idején az iskolában tanáraim dicséretének. Este Vinettu beállított a szobámba karján egy gyönyörű indián zekével. Fehérre cserzett bőrből készült és piros hímzések díszítették. Ezt a ruhát... Socsi készítette neked. A régi ruhád már nem méltó Old shatterhand -hez. Ebben igaza volt. A ruhám még az indiánok szemében is túlságosan viselt volt. Európai városban csavargónak néztek volna. De elfogadhatok-e Socsitől től ajándékot? Vinetu, mint mintha kitalálta volna gondolatomat, megkérdezte. Sápatarcú férfinak Tilosetsz kótól ajándékot elfogadnia? Igen, feleltem. Ha csak nem... Saját kója, vagy a rokona? Te a testvérem vagy tehát, Socsi a rokonod. Különben is az én ajándékom, ezt csak a húgom készítette el. Másnap felpróbáltam az ekét. Úgy feszült rajtam, mintha rámöntötték volna. Megint megdicsértem Socsit ügyességéért. Boldogan hallgatta elismerő szavaimat. Délben a törzsfőnök vendége voltam, ebéd után Vineto és a húga visszavonult, és magamra maradtam incsucsunnával. Mindenféléről beszélgettünk. Úgy vettem észre, vizsgáztatni akar. Elmesélte, hogy többször látta már a barátomat Sam Hawkins-t, amint egy fiatal özvagyasszonyja sétálgatott. Végül még elveszi feleségül. Mi a véleménye Old Shatterhennek hennek egy ilyen házasságról? Helytelennek tartja? Egyáltalán nem, feleltem. Ha szeretik és megértik egymást, nagyon boldogok lehetnek. Tehát... Fehér testvérem is megtenné, hogy egy indián lányt válasszon skójának. Nem akartam megbántani, inkább kitérő választottam. Ezt nem lehet előre elhatározni, a szív dönti el. Ha egyszer megszólalna a szívem, nem nézném, hogy akihez onzódik, milyen néphez tartozik. A nagy szellem minden embert egyelőnek teremtett. Akik összeillenek, előbb vagy utóbb megtalálják egymást. Uff, úgy van, ahogy mondod. Old Shatterhand mindig helyesen beszél. Ezzel befejeztük a témát, és úgy éreztem, elég jól kivágtam magam. Solcsit nagyon kedves teremtésnek tartottam, és szívből minden jót kívántam neki. Megérdemli, hogy a legbátrabb, legbecsületesebb apacsharcos felesége legyen. Ám én nem azért jöttem a vadnyugatra, hogy egy indián feleségre tegyek szert. Még fehér asszonyra sem gondoltam. A házasság egyelőre egyáltalán nem tartozott a terveim közé. Ebéd után incsucsunna levezetett az első emeletre, ahol még sohasem voltam. Itt mindenféle raktárak voltak. Az egyik szobában különös gonddal őrzött tárgyakat tartottak. Az egyik sarokban megpillantottam a műszereket, amelyekkel dolgoztam. Nézd meg, nem törtek-e össze, és megvan-e mind? kérdezte a törzsfőnök. Könnyen kiavítható, kisebb hibáktól eltekintve a műszerek rendben voltak, és úgy láttam egy sem hiányzik közülük. Amikor elvettük ezeket tőled, az ellenségünknek tartottunk, mondta Incsucsunna. De most már tudjuk, hogy mindig a barátunk voltál, tehát visszaadjuk a tulajdonodat. Mit akarsz csinálni vele? Nem az én tulajdonom, csak használatra kaptam, feleltem. Szeretném visszaadni azoknak az embereknek, akik rám bízták. Hol laknak? Szent Louisban. Ismerem ennek a városnak a nevét, és azt is tudom, hol van. Vinnettu fiam járt már ott, és mesélt nekem róla. Szóval oda akarsz menni? El akarsz hagyni minket? Idővel, feleltem. Nem most, mindjárt. Nagyon sajnálom, ha elmennél. Azt hittük, most már örökre nálunk maradsz, mint Kleki Petra. Testvére lettél túnak nem? Az is maradok, feleltem. De testvérek sem élnek mindig egyazon helyen. Mindegyiknek más célja és feladata lehet, és akkor kénytelenek elválni. De nem végleg, mondta Incsucsonna. Én is visszajövök még hozzátok, feleltem. Örömmel hallom. Valahányszor visszajössz, mindig szívesen fogadunk. Sajnálom, hogy más célokról, más feladatokról beszélsz. Nálunk nem éreznéd magad boldognak? Nem tudom. Nem ismerem még eléggé ezt az életet, amely itt várna rám. Talán olyan ez, mint amikor két madár pihen egy bokor ágain. Az egyik megtalálja a és ott marad, a másik meg elrepül. Náluk megkaptál mindent, amire szükséged lehet. Nem éreznél hiányt semmiben. Tudom, de én nem csak testi táplálékra gondolok. Értem, bólintott a törzsfőnök. Kleki Petra is szomorú volt néha, mert sóvárgott valamire, amit nálunk nem talált meg, akármennyire is szeretett minket. Nem akarlak visszatartani. Menj, ha úgy érzed, hogy menned kell, de kérlek, jöjj vissza minél előbb. Én is úgy érzem, visszajövök még. Abban a városban, ahová menni készülsz, nem élhetsz vadászatból. Tudom, pénzre van szükséged. Vinetto elmondta nekem, hogy azért a gonosz munkáért, amit elkezdtél, így sok pénzt kaptál volna. Mi akadályoztuk meg, hogy befejezzed, tehát kárpotlással tartozunk neked. Akarsz aranyat? Észrevettem, hogy ennél a kérdésnél fürgkészűen nézett rám, mintha olvasni akarna a gondolataimban. Nem tartoztok nekem semmivel, feleltem. Nem vettetek el tőlem semmit. Én sem követelhetek tőletek aranyat. Ez is kértelő válasz volt, persze. Tudtam, hogy az indiánok mélységesen megvetik a fehér embereket mohóságokért, melyel arany után áhítoznak. Én magam sohasem voltam kapzsi vagy pénzéhes. A pénzt csak eszköznek tekintettem, de szükségem volt rá. Nálam nincs arany, folytatta incsucsunna, de tudok neked szerezni, ha akarod. Más ember az én helyemben kapva kapott volna az ajánlaton, és végül hoppon maradt volna. Ezt olvastam ki a törzsfőnök várakozó, leselkedő tekintetéből. Ezért így feleltem. Köszönöm, de ne fáradj. A könnyen szerzett kincs nem szerez nekem örömet. Nekem csak olyan pénz kell, amiért becsületesen megdolgoztam. Dolgozni tudok. Ha visszatérek a nagyvárosba, valami munkát ott is találok. Ne aggódj értem, nem fogok éhen halni. Az arcán mutatkozó feszültség észrevehetően felengedett. Kezet nyújtott, és így szólt. Szavait bizonyítják, hogy nem csalódtunk benned. Az aranypor, amelyért a sápatarcúak tülekednek és gyilkolnak, csak pusztulást hoz. De gondom lesz rá, hogy nem menj abba a nagyvárosba üres kézzel. Nem, mondtam határozottan. Mondtam, hogy nem fogadok el tőled aranyat. Akkor úgy intézzük a dolgot, hogy befejezhessd a munkádat, és megkapjad érte a kikötött pénzt. Visszalovagolunk arra a helyre, ahol a munkád abban maradt, és nyugodtan befejezheted. Csodálkozva néztem rá. Eszembe jutott, milyen szenvedélyes haraggal támadt rám, amikor megtudta, hogy a vasútépítésen dolgozom. Nem értem mondtam, hiszen halállal fenyegetted azokat, akik a tűzparipa útját előkészítik. Mert engedélyem nélkül tolakodtak ide, felelte a törzsfőnök, de neked megengedem, hogy rajzolj és méreges. Abból még nem lesz kárunk. Incsucsonna téved, feleltem. A rajzokból meg a méregetésből vasút lesz. Ha a egyszer elhatározták, hogy birtokukba veszik ezt a tájat, nem lehet őket visszatartani. Előbb vagy utóbb tűzparipa szágod majd az apacs földjein keresztül. tú is azt mondja, bólindott a törzsfőnök, és arca elkomorodott. De akkor is igaz, amit mondtam, a te munkád már nem változtat rajta. Harminc harcossal elkísérlek arra a helyre. Megvédelmezünk, és ellátunk eleséggel, amíg el nem készülsz. Akkor aztán tovább megyünk veled a folyóig, amelyen a nagy gőzkenú Elvis Szent Louisba. Én is oda megyek. Jól értettem, testvéremet? kérdeztem álmélkodva. Elmegy a sápatarcúak nagyvárosába. Elmegyek, és magammal viszem a fiamat, meg a lányomat is. Socsit, Szent Louisba? Igen. Szeretné megismerni a sápatarcúak életét. Tanulni akar. Ott marad, amíg olyan nem lesz, mint egy fehér Arcom úgy látszik, nem tükrözött elég nagy lelkesedést, mert incsú Csunna megkérdezte. Fejér testvér ennek nem tetszik ez a terv? Mondja meg őszintén. Semmi kifogása mellene, feleltem. Sőt, örülök neki, mert így legalább tovább lehetek együtt azokkal, akiket úgy megszerettem. Uff, bólintott megelégedetten. És talál abban a városban socsi olyan embereket, akik szállást adnak neki és tanítják? Hogyne, erről majd én gondoskodom. De az apacsok nagyfőnöke bizonyára tudja, hogy a sápadtarcóak másképpen értelmezik a vendégszeretetet, mint apacs testvéreim. Tudom, ha egy sápadtarcót barátságunkba fogadunk, megkap mindent, amire szüksége van, és semmit sem kérünk tőle cserébe. De ha mi megyünk a sápadtarcóak közé, mindenért fizetnünk kell, sőt, kétszeres árat kell fizetnünk, és mindenből csak a legsilányabbat kapjuk. Socsi majd megfizeti, amit kérnek. Sajnos igazad van, de ne aggódj. Nagy lelkűen megengedett, hogy munkámat befejezzem. Ha megkapom a pénzemet, a vendégeim lesztek, és nem lesz gondotok semmire. Uff, uff, mit képzel fiatal testvérem Incsú és Vinettúról, az apacsok főnökeiről? Ha mi a sápadtarcók városába megyünk, egy korc vizet sem fogadunk el ajándékba. Aranyjal fizetünk mindenért? És ahogy látom, hogy Socsinek több évig ott kell maradnia, annyi aranyat hagyok nála, hogy bőven elegendő legyen. Mikor akar fiatal testvérem a nagyvárosba visszatérni? Amikor a nagyfőnök jónak látja. Úgy vélem minél előbb, mert már az ősz vége felé járunk. A készülődéshez nem kell sok idő, akár holnap reggel is útra kelhetünk. Szívesen feleltem. Csak mondd meg, mit vigyünk az útra, hány lóra van szükség, és bízd csak Vinettúra szakított félbe. Ő már mindenről gondoskodott, és neked nem kell törnöd a fejedet. Visszatértünk a harmadik emeletre. Elbúcsúztam a törzsfőnöktől, és szobám felé indultam. A teraszon szem rám. Nagy újság van, mondta kezét dörzsölgetve. Hamarosan indulunk innen? Tudom, feleltem. Éppen most hallottam incsocsunnától. Én meg azt hittem, hogy örömhírrel lepem meg, de megint elkéstem. Kit hallotta? Lementem sétálni a folyóhoz, és Vinettúval találkoztam a parton. Éppen a lovakat válogatta ki az útra. Megkérdeztem miért, és megmondta. Én a magam részéről örülök neki. És ön? Én is. Nem akarok ebben a pueblóban megöregedni. Hallotta, hogy Csocsi is velünk jön? Persze. Érdekes. Nem mintha valami közön volna hozzá, csak megjegyzem. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből? Azt magam is szeretném tudni. Feleltem. No de pihenjünk egy kicsit, mert hosszú út vár ránk. A Pueblo élete ma délután és este úgy folyt le, mint máskor. Semmi sem mutatott arra, hogy a törzs vezetői és legkiválóbb harcosai hosszú útra indulnak. Nsocsi éppen olyan nyugodtan viselkedett, mint a többiek. Arra gondoltam, hogy egy fehér úrhölgy, aki a maga körében olyan előkelő helyet tölt be, mint Nsocsi az apacsok közt, hasonló esetben milyen hűhó csapat volna csomagolással és előkészületekkel. Ez a fiatal indián lány hosszú és talán veszedelmes út előtt áll, egy olyan világba akar behatolni, melynek szokásait és törvényeit nem ismeri. Most fog megismerkedni a fehér civilizáció sokat emlegetett nagyszerűségével és pompájával. Mégis csendesen végezte megszokott teendőit, nem kért tőlem tanácsot, és senkit sem zaklatott kérdéseivel. Magam is hamar felkészültem, csak a műszerek becsomagolása járt egy kis vesződtséggel. Vinettú öt-hat puha gyapjú takarót küldött át nekem, és azokba csomagoltam a kényesebb vagy törékeny dolgokat. Az indiánok nyugalma ér rám is átragadt. Lefekvés után mindjárt elaludtam, csak akkor ébredtem fel, amikor Hawkins felkeltett. Hűvös őszi hajnal volt, az ég borús és barátságtalan. Gyorsan megreggeliztünk, és lementünk a ház elé. Nem csak a 30 kiválasztott harcos volt ott, hanem a Pueblo apraja nagyja. Minnyáján lekísértek minket a folyópartra, ahol még egyszer tartás várt ránk, amely meglepetés volt számomra. A törzs varázslójának megjelenését vártuk, neki kellett megmondania, hogy utunk szerencsés lesz-e. A mi szekerünk még ott állt a régi helyén. Közben a varázsló vette birtokába. Ponyváinknak jó hasznát vette, minden oldalról úgy betakarta a kocsit, hogy senki se láthatott a belseibe. Az egybegyűltek széles körben helyezkedtek el a kocsi körül, és türelmesen várták a szertartás kezdetét. Én magamban komédiának neveztem, mert derékszekerű most vásári cirkuszos kocsira emlékeztetett. Sokáig nem történt semmi, aztán egyre hangosabb morgás hallatszott a kocsi belsejéből, mint a kutyák és macskák marakodnának ott. Tűnődve álltam Vinetú és a huga között. Most láttam csak mennyire hasonlít Socsi a bátyára. A férfi ruhát viselt, mely pontosan olyan volt, mint a bátyjáé. A haját is úgy vésülte. Üvéből kés és pisztoly kandikált elő, azon kívül több orvosságos zacskó függött rajta. Hátán puska lógott. Ruháját tarka rojtok és hímzések díszítették. Katonás volt és mégis kislányos. Mindenki gyönyörködve nézte. Megint felhangzott a morgás a kocsi belsejéből. Úgy látszik, nem vágtam megilletődött arcot, mert vinetú megjegyezte... Testvérem nem ismeri ezt a szertartást, magában bizonyára mosolyog rajta, amit most hall a jó és a rossz szellemek viaskodása. A morgást rikácsoló üvöltés követte, melyet időnként szelídebb hangok váltottak fel, amikor a jövőt kémlelő varázsló, kedvezőbb jeleket látott. Hirtelen előugrott a kocsiból, és mint a tébolyult, rohangát körbe-körbe. Aztán meglassított lépteit, és valami különös táncba fogott, melyet egyhangú énekkel kísért. Idegen kedve néztem, annál is inkább, mert szörnyűséges állarcot viselt, és ruháját is a legkülönösebb tárgyakkal aggatta tele. Végül leroskadt, és fejét térdére hajtotta. Sokáig kuporgott mozdulatlanul, egyszerre felpattant, és harsány hangon kihirdette látomásai eredményét. Halljátok, fiai és lányai! Halljátok! Figyeljetek szavaimra! Manitú a jóságos nagy szellem megmutatta nekem a jövőt! Incsucsunna és Vinettu az apas néptörs főnökei nagy útra készülnek. Velük tart Old Shatterhand is, ami új fehér főnökünk. Harcosok kíséretében teszik meg útjukat. Socsi kísérik el törzsünk legszebb virágszálát, aki meglátogatja a sápat nagy nagyvárosát. A jóságos maritum meg fogja védeni minden bajtól. Boldogan hazatér apjával, bátyjával és a bátor a pacs harcosokkal együtt. Az egész csapatban csak egy van, aki nem jön vissza, és akit malátunk látunk utoljára. Lehorgasztott a fejét, és sokáig hallgatott, mintha súlyos bánat nyomná a szívét. Uff, uff, uff, kiáltották az indiánok kíváncsian, de senki sem merte megkérdezni a varázslót, hogy kire gondol. Ez csak állt, lehajtott fővel, és meg sem Sam Hawkinsnak elfogyott a türelme, és rákiáltott. Ki az, aki nem tér vissza? Miért nem nevezed meg? A varázsló felemelt a fejét, kitárta a karjait, és szemre hányul nézett a kis sápadtarcúra. Jobb lett volna, ha nem kérdezed meg. Nem akartam megnevezni. De ez a kíváncsi sápadtarcú kényszerít rá. Old az, akit nem látunk többé. Hamarosan utoléri a halál. Akik vele utaznak, tartsák magukat távol tőle, mert bajt hoz mindenkire. Ezt mutatta nekem a nagy szellem. Uff, épp beszéltem. E szavak után gyorsan visszabújt a kocsiba, a ponyva mögé. Mindenki rám nézett, riadt és szánakozó tekintettel. Megbélyegzett ember voltam, akit kerülni kell. Mi jutott ebbe a fickóba? kérdezte szemdühösen. Micsoda butaságot fecsek, hogy juthat ilyesmi az eszébe? Inkább azt kérdezzük, mi jár az eszében, feleltem. Valami rosszat forral ellenünk. Bizonyára attól tart, hogy a törzsfőnök a mi befolyásunk alá kerül. Ennek akarja elejét venni. Óta megyek és a pofájába vágok, tizelt Hawkins. Csak semmi ostobaságot, barátom. A helyzet kényes. Intsú csudna és Vinetú megdöbbenve nézett maga elé. Ha nem is hittek a varázsló szavaiban, nagyon jól tudták, milyen lesz a hatásuk. Harminc harcost viszünk magunkkal. Ha ezek azt hiszik, hogy bajt rájuk, acsarkodni fognak ellenem. Incsücsunna felemelte kezét, és így szólt. Apac testvéreim és nővéreim, hallgassátok meg szavaimat. Testvérünk, aki a nagy szellemmel beszélt, már sokszor feltárta előttünk a jövő titkait. Amit mondott többnyire bekövetkezett, de nem mindig. Több ízben tapasztaltuk, hogy tévedett. A nagy idején esőt akart varázsolni, de az eső elmaradt. Amikor elindultunk a hadjösvényen, a komancsok ellen azt jósolta, hogy gazdag zsákmánnyal térünk haza. Győztünk ugyan, de a zsákmán csak három ócska, puska és néhány rossz gebe volt. Két évvel ezelőtt, amikor vizéhez mentünk vadászni, azzal bíztatott, hogy sok bölényt ejtünk el. De olyan kevés bölényjel találkoztunk, hogy alig tudtunk húst hazahozni és a következő télen majdnem éheztünk. Könnyen lehet, hogy most is tévedett. Azt tanácsolom, várjunk, majd meglátjuk. Ekkor a kis szem Hawkins megkérdezésem nélkül kiugrott a sorból, és így kiáltott. Ne várjunk, nem kell várni, van rám út, hogy megtudjuk, igazat mondotta a varázslóva tévedett. Milyen mód az fehér testvérem? kérdezte a törzsfőnök. – Megmondom, nekünk fehéreknek is vannak varázslóink, akik tudnak a jövőben olvasni. Eddig még nem említettem, de most elárulom. Én, Sam Hawkins, ilyen varázsló vagyok. – Húf, óf! – kiáltották az apacsok álmélkodva. – Nem látszik meg rajtam, ugye? – folytatta szem. Nem is szeretek jósolni. – De most megteszem. Apacs testvéreim közül néhány jöjjön ide a Tomahawkjával, ássanak egy keskeny, de mély gödröt a földbe. – Fehér testvérem a föld mélyébe kíván nézni? – kérdezte Incsucsunna. – Igen, mert a jövőt vagy a csillagokból, vagy a föld gyomrából lehet kiolvasni. Most reggel van, a csillagok eltűntek, a földet fogom megkérdezni. Néhány indián már buzgón ásta a földet csatabárgyával. – Micsoda hülyeséges szem? – súgtam neki. – Meglátja, baj lesz ebből. – Miért? Amit ez a kukasz csinált, nem hülyeség? Neki szabad, nekem nem. Nyugodjék meg szőn, nagyon jól tudom, mit akarok. Magabiztos arca csak növelte aggodalmamat. Ismertem Hawkinst, nagyon szeretett mókázni, különösen, ha szorult a kapca. Szigorúan rá akartam parancsolni, de már szaladt az indiánokhoz, hogy megmutassa nekik, milyen mélyre ássanak. Amikor a gödör elkészült, levetette ócska piszkos bőrkabátját. Azután újra begombolta és a gödör fölé állította. Olyan mereven állt, mintha bádokból lett volna. Apacs, testvéreim! kiáltotta a szem. Figyeljétek, mit teszek most! Varázsszavamra megnyílik a föld, és a mélyébe tekinthetek, hogy mit láttam ott hűségesen el fogom mondani. Most ünnepélyes arccal lassú léptekkel háromszor körbejárta a felállított kabátot, amely úgy meredezett a gödör fölött, mint egy kémény vagy kájhacső. Közben karjait lóbálta és forgatta. Olyan, mint egy szélmalom, gondolta magamban, végül nagyot rikoltott és bedugta fejét a kéménybe. Aggódva néztem ezt a gyerekes komédiát, de az indiánok arcán feszült figyelem tükröződött. Szem öt percig állt így, aztán kihúzta a fejét, kigombolta a kabátot, belebújt, és így szólt. A pacs testvéreim hányják vissza a földet, mert amíg a gödör nyitva van, nem mondhatok semmit. Felszólításának némán eleget tettek. Szem így folytatta. Varázslótok ez alkalommal tévedett... A föld éppen az ellenkezőjét láttam annak, amit ő mondott. Puska lövéseket hallottam, tehát az útrakelő csapatot meg fogják támadni. Az utolsó lövés Old Shatterhand puskájából erett, tehát életben maradt, nem esett el, sőt, ő volt a csata győztese, és senkit nem érhet baj, aki a közelében tartózkodik. Uff, én beszéltem! Az indiánok arcán meglátszott, hogy elhitték minden szavát. Kíváncsian e nézegettek a ponyvás szekér felé, várták, hogy a sámányjuk elő jöjjön, és vitába szálljon a kis sápadtarcú varázslóval. De a sámán nem bújt elő. Szem hozzám lépett és megkérdezte. Nos, sőr, hogy csináltam a dolgot? Mint egy igazi szélhámos feleltem. Nem baj, az a fő, hogy a célomat elértem. Vinettú sokat mondó pillantással nézett ránk, de nem mondta ki a véleményét. Apja azonban megjegyezte. Fejér testvérem, okos ember! Megfosztotta erejétől a mi varázslónk sötét jóslatát. Kiadta a parancsot az indulásra. Elővezették a lovakat, sok málhásló is volt köztük, mert műszereimen kívül eleséget és más szükséges dolgokat vittünk magunkkal. Az indiánoknál az a szokás, hogy a kivonuló harcosokat egy darabig elkísérik. Most nem így történt, mert incsúcsunna megtiltotta. A harminc harcos, akit magunkkal vittünk, még a családjától sem búcsúzott el. A csapat rendje szinte magától alakult ki. Élén incsucsunna lovagot fiával és leányával. Mögöttük én léptettem három barátommal, azután következett a harminc apacs harcos, a málás lovakat is ők vezették. Socsi férfi módjára ült a nyerekben, kitűnő lovasnak bizonyult. Ha valaki szembe jön, aki nem ismeri, könnyen Vinetú öccsének tarthatta volna. Három nap alatt megérkeztünk arra a helyre, ahol az apacsok a kajovákat megtámadták. A negyedik napon elértük azt a helyet, ahol a földmérő munka abba maradt. Itt letáboroztunk, és rögtön hozzáláttam a munka befejezéséhez. Sietnem kellett, mert közeledett a tél. Az éjszakák már olyan hűvösek voltak, hogy a tábortüzeket reggelig tápláltuk. Vinetú mindenben a segítségemre volt, de még inkább Nsocsi. A szép indián leányka, mintha minden gondolatomat kitalálta volna. Ha beszéltem, figyelmesen hallgatott, mintha minden szavamból tanulni akarna. Néhány nap alatt elkészültem kitűzött feladatommal, és tábort bontottunk. A csapat újra elindult. Néhány órai lovaglás után a bozót ritkulni kezdett, és a terep jó kilátást biztosított. Örültem neki, mert ezen a vadvidéken előnyös, ha az ember messzire lát, és idején észreveszi, ha valaki közeleg. Sejtelmeim csak hamar beigazolódtak. Négy fehér lovas jött velünk szembe. Ők is megpillantottak bennünket, és megálltak tanakodni. Egy nagyobb indián csapat felbukkanása érthetően aggasztotta őket. De amikor látták, hogy fehérek is vannak az indiánok közt, megnyugodtak, és újra elindultak felénk. Most már láttuk, hogy öltözékük olyan, mint a kábolyoké. Puskákkal, revolverekkel és késekkel voltak felszerelve. Amikor húsz lépésnyire voltak tőlünk, újra megálltak, Egyikük fegyverét lövésre készen tartva megszólított minket. Jó lapot uraim! Szükséges-e, hogy ujjamat a puskámra ravaszán tartsam? Jó alapot! felelteszem. Nyugodtan félre tehetik azokat az ócska mordályokat. Nincsenek rossz szándékaink. Honnan jönnek? A jó öreg Mississippi-tájáról. És hova igyekszenek? Új-Mexikóba. Hallottuk, hogy ott csordásokat keresnek, és jó megfizetik. Hát maguk merre tartanak? Szeretkoizba? Indián barátaink is? Csak a vezetőjük Intyu Csunna, a törzs főnöke, a fiával meg a lányával. Meg akarják nézni St. Louis-t. Na no, ez érdekes. Egy indián törzs főnök lánya St. Louis-ban? Nem mindennapi. És szabadna megtudnom az önök nevét is. Miért ne? Becsületes nevek nem kell szégyelnünk. Én Sam Hawkins vagyok, ezek meg a barátaim. Dick Stone és Will Parker. Ez a gentleman pedig Old Shatterhand, akinek az ökle, mint a pöröj. Hát maguk kicsodák? Szemó Hawkins oh, nevét már hallottam, a többiekét még nem, felelte az idegen. Az én nevem Szentör. Persze nem vagyok olyan híres vadász, mint ő, csak egyszerű cowboy. Három társát is megnevezte, aztán még néhány kérdést intézett hozzánk az út felől. Végül udvariasan elköszöntek és tovább lovagoltak. Amikor már messze jártak, Vinnettus szemhez fordult. Fehér testvérem többet beszélt a kelleténél, kár volt olyan őszintének lenni. Miért? Udvarias kérdésem, mindig udvariasan válaszolok. Nem bízom a sápa udvariasságában. Ezek azért voltak olyan kedvesek, mert mi sokkal többen vagyunk. Nem örülök neki, hogy megtudták, kik vagyunk. Jól megnézte azt az embert, akivel beszélt? A szemes sehogy sem tetszett nekem. Nem láttam rajta semmi gyanúsat, vonogatta vállát szem. Különben is ellenkező irányba nyargaltak, mint mi. Sose látjuk őket többé. Mégis szeretném tudni, mit csinálnak. Testvéreim lovagoljanak, lassan tovább. Én Old -el együtt visszafordulok. Egy darabig követni szeretném azokat a sápatarcóakat. Tudni akarom, vajon csak ugyan eltávoztak-e? Így is történt. Ketten visszafordultunk, és a négy idegen után eredtünk. Meg kell mondanom, hogy ez a szenten nekem sem tetszett, és társai sem töltöttek el bizalommal. Nem tudtam volna megmondani, mi a gyanús rajtuk. Megkérdeztem, Vinne mi tud, mit gondol. Könnyen lehet, hogy rablók vagy tolvajok, felelte. De akármilyen elszánt haramiák, 31 egy néhány embert nem mennek megtámadni. Viszont elképzelhető, hogy csak szílelik a távozást, de titkon elébünk kerülnek. Talán arra lesnek, hogy egyik másik közülünk elszakad a többitől, és akkor orvul megtámadhatják. Nem tudom, kire pályáznának. Természetesen arra, akinél aranyat sejtenek. Aranyat? Hogy jutna eszükbe? Könnyen rájöhetnek. Sam Hawkins könnyelműen kikotyogta, hogy törs vagyunk, és Szent Louisba készülünk. Ez éppen elég. Testvéremnek igaza van, bólintottam elkomorodva. Sam Hawkins bizony szeret fecsegni. Persze, akármit forralnak is ellenünk, nem érnek el vele semmit, mert nem hoztunk aranyat magunkkal. Csak holnap megyünk az aranyért, amikor már az erődök közelében leszünk. Azt a helyet nem ismeri senki apámon és rajtam kívül. Olyan gazdag lelőhely, hogy csak le kell hajolni érte. És utunkba esik. Természetesen. Azért megyünk arra. Hegy, amely csupa naget, ahogy ti mondjátok, vagyis csupa aranyrög és aranyszemcse. Ősi nevét még neked sem árulhatom el. Nevezzük a ti nyelveteken nuggetshillnek. Talán már ma este a közelébe érünk. Vigyáztam, hogy arcom ne árulja el álmélkodásomat. Micsoda emberek ezek! Felbecsülhetetlen kincsről tudnak, de ott és nem törődnek vele. Nem aknázzák ki, nem halmozzák fel, beérik igénytelen életmódjukkal. Fehér ember erre nem lenne képes. Rendkívül óvatosan haladtunk, nehogy Szenter észrevegye, hogy követjük. Felhasználtunk minden bokrot, minden horpaszt, hogy eltakarjon. Negyed óra múlva megpillantottuk a gyanús társaságot. Frissen kocogtak, útjukon és vidáman beszélgettek. Úgy látszik, nincsenek rossz szándékaik, mondta Vinettu. Megnyugodva visszafordultunk, és hamarosan utolértük társainkat. Este egy forrás közelében megálltunk. A törzsfőnök óvatosan megvizsgálta a környéket, és csak aztán adta ki a parancsot, hogy éjszakára itt táborozzunk. A forrásnak kristálytiszta vize volt, körülötte a bújafű lovainknak jó legelőt kínált. A közeli fák és bokrok lehetővé tették, hogy nyugodtan tüzet rakjunk. Incsú két ört állított, aztán letelepettünk a tűz mellé és elfogyasztottuk szárított húsból álló vacsoránkat. A sűrű bokrok megvédtek a hideg szértől. Vacsora után nem tértünk mindjárt nyugovóra, egy ideig még elbeszélgettünk. Incsú hozzánk lépett és közölte velünk, hogy honlap, a szokottnál későbben, csak déltájban indulunk tovább. Szem Hawkins megkérdezte miért, a törzsfőnök meglepő őszinteséggel válaszolt. Tulajdonképpen titok, de fehér testvérem előtt nem hallgathatom el, ha megígérik, hogy nem járnak utána. Természetesen megígértük, mire így folytatta. A városban pénzre lesz szükségünk, ezért holnap reggel a fiammal és a lányommal együtt elmegyünk oda, ahol elegendő nagetet vehetünk magunkhoz, csak déltájban jövünk vissza. – lelő hegy van a közelben? – kérdezte szemcsodálkozva. – Igen? – felelte intjú csunna. – De senki sem tud róla, még a harcos sem. – Nekem apám mutatta meg, szent titok ez, mely családunkban apáról fiúra száll, nincs ember, akinek ezt a helyet megmutatnám, s ha valaki utána mosonna, hogy ki lesse, lelőném, minket is megölnél, kérdeztem. Titeket is? Bízom bennetek, de ha csalódnék, megérdemelnétek a halált. Letelepettünk a tűz mellé. Az egyik oldalon incsucsunna Vinettun, Socsi és én hátalabokroknak. A másik oldalon szemült két barátjával a bozót felé fordulva. Beszélgetés közben szem hirtelen felkiáltott, vállához kapta puskáját és a bozótba lőtt. A dörrenés természetesen nagy riadalmat keltett. Az indiánok felugrottak és megkérdezték szemet miért sütötte el a puskáját. Egy szempárt láttam felvillanni, incsucsunnan mögött a bokorban, felelte szem. Az indiánok csóvát ragadtak és átkutatták a bokrokat, de nem találtak semmit. Sam Hawkins alig, ha nem tévedett mondta Vinettu. Talán a szél megfordította a leveleket, és alsó lapjuk világosabb, mint a felső, az csillant meg. Nem lett volna szabad lőnie. Hibát követett el. Miért? fortyant fel szám. Mert ha csak a bokor levelei villogtak, a lövés fölösleges volt. De ha csak ugyan ellenség ólálkodott a bokrok mögött, kár volt elárulni, hogy gyanakszunk. Eltalálni úgy sem lehetett volna. Nem szoktam eltéveszteni a célt, mondta szem. Ilyen esetben magam is eltéveszteném, felelte a törzsfőnök. A leselkedő látja, hogy célba veszem, tehát villámgyorsan félreugrik, vagy leveti magát a földre, aztán eltűnik a sötétben. Testvérem, mit tett volna az én helyemben? kérdezte szem. Tértből lőttem volna, vagy igyekszem a leselkedő háta mögé kerülni. Tértből lőni a legnehezebb feladat. Már hallottam róla, de akkor még nem tudtam véghez vinni. Vinettú tanított meg rá jóval később. Tegyük fel, hogy a tábortűz mellett ülök, és puskám ott hever megtöltve a földön a kezemügyében. Észreveszek egy leselkedő szempárt a bokrok sűrűjében. Az ellenség arcát nem látom, mert eltakarja a sötétség. A szemét sem könnyű meglátni a lombok közt, ehhez is nagy gyakorlat kell. Egy szóval nem látok semmit, csak egy felvillanó szempárt. Az életemről van szó, a leselkedőt ártalmatlanná kell tenni. Pontosan a két felcsillanó szem közt kell eltalálnom. Ha puskámat a vállamba szorítanám, és gondosan céloznék, no hiszen hol nem már akkor? Mindezt észrevétlenül kell véghez vinnem. Jobb lábamat lassan felhúzom, amíg a térdem, ahogy ülök, vagy hanyat fekszem, nem kerül egy magasságba a szememmel. A szemem, a combom, a térdem és a célpont egy vonalat alkot. Most óvatos mozdulattal a puskámért nyúlok, a combomra fektetem, és megnyomom a ravaszt. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy a térdemmel céloztam, még mielőtt a puskámért nyúltam volna. Száz jó céllövő közül egy tudja megcsinálni. Erről beszélt Incsucsunna. Egyelőre nem lehetett tenni semmit. Gvinettú óvatosságból megkettőzte az őrséget, aztán nyugóvóra tértünk. Zavaros álmaim voltak. Szenterrel birkóztam, de kicsúszott a kezem közül, és elmenekült. Megint szárított húst tettünk reggelire, és hideg vízzel készült lisztpépet. Reggeli után én csúcsonna elindult titkos útjára fiával és leányával együtt. Folyton Szentter járt a fejemmel, és aggódtam barátaimért. Megkértem a törzsfőnököt, engedje meg, hogy egy darabig elkísérjem, de hallani sem akart róla. Így csak a tekintetemmel követhettem őket, amíg el nem tűntek a bozódban. Nem ültek lóra, gyalog távoztak. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a hely, ahol az arany van, nem lehet nagyon messze. Lefeküdtem a főbe, rágyújtottam szép kalumetemre, és gondolataimba merültem. De nem volt nyugtom. Csak hamar felálltam, vállamra kaptam a puskámot, és sétálni mentem. Talán egy vadra akadok, gondoltam, és űzőbe veszem, hogy gyorsabban múljék az idő. Incscsúcs honna déli irányban hagyta el a tábort, ezért észak felé fordultam. Még a látszatát is el akartam kerülni, hogy tilosban járok. Negyed óra múlva nagy csodálkozásomra nyomokra bukkantam. Három ember járt itt előttem. Két nagy, két közepes és két kis mokaszín nyomait fedeztem fel. Még egészen friss nyomok voltak, nyilván incsúcsunna és gyermekei taposták. Tehát déli irányban hagyták el a tábort, aztán éjszak felé kerültek, hogy igazi útirányukat titokban tartsák. Ilyen körülmények közt nem mehettem tovább éjszak felé. De a táborba se akartam visszamenni, ezért kelet felé fordultam. Újabb negyed óra múlva megint nyomokra bukkantam, alaposan megvizsgáltam őket, és megállapítottam, hogy négy férfi járt itt, sarkantyús csizmát viseltek. Természetesen tüstén szentenre gondoltam. A nyomok csak hamar észak felé folytatódtak, tehát abban az irányban, amerre Vinettóig tartottak. A nyomokat követve egy sűrű bozóthoz érkeztem, amelyből szokatlanul magas tölgy emelkedett ki. Behatoltam a bozótba. Négy lovat találtam ott a fához kötve. A talaj elárulta, hogy a négy fickó itt töltötte az éjszakát, tehát csak ugyan visszafordultak, és nyilván rosszban sántikálnak. Szem Hawkins tegnap este nem tévedett, valóban leselkedett valaki a sötétben. Jól megnéztem a töltyfát. Kérgén karcolásokat fedeztem fel, amelyek alig hanem sarkantyútól eredtek. A gazfickók valamelyike felmászott a fatetejére és úgy fedezte fel tábor tűzeinket. Akkor aztán odaküldtek valakit hallgatózni. Hirtelen a fejemhez kaptam. Jóságos ég. Miről is beszéltünk tegnap este, mielőtt szem hirtelen elsütötte a puskáját. Az aranyról. A csodás kincslelő helyről. Hát, ha meghallotta a bokorban ólálkodó Gazficzko. Akkor megismerték incsucsonna tervét. Hajnalban megint felmáztak a karmazsin tölgyre, és szemmel követték jönettújékat, amit elhagyták a tábort. Minden bizonyal utánuk kerettek. Vinettút, socsit incsucsunnát veszély fenyegeti, segítségükre kell sietnem. Még ahhoz sem szakíthattam időt, hogy előbb visszasiessek a táborba. Gyorsan elkötöttem az egyik lovat, kivezettem a bozótból, hátára pattantam és a haramják után nyargaltam. Egyelőre a négy sarkantyús nyompárt követtem. De már törtem a fejem mit csináljak, ha a nyomok eltűnnek. Vinettú az arany lelő helyet nuggetshill Hélnek nevezte, tehát hegy, vagy legalábbis domb. Éjszakra tőlem több magaslatot láttam, melyeket sűrű erdő borított. Bizonyára egyikük az a hegy, amelyet keresek. A ló, elkötöttem, öreg gebe volt, és nem volt kedve vágtatni. Menet közben letörtem egy vastag ágat egy bokorról, megsúhogtattam, és nógatásomra a gebe valamivel gyorsabban szedte lábait. A nyomok két hegy közvezettek tovább. Később egy keskeny szakadék torkolatához értem. A talait már kavicsos volt, és elnyelte a nyomokat. Le kellett szállnom, hogy eldöntsem, merre folytassam utamat. Hosszas vizsgálódás után felfedeztem néhány nyomot a jobb kéz felé nyíló szakadékban. Tehát erre mentek. Újra felültem a lóra, és a szurdokban lovagoltam tovább. Az út, amennyiben útnak lehetett nevezni, egyre jobban emelkedett és keskenyedett. Lóhátom már bajos volt tovább botorkálni. Megint leugrottam, oda a lovat egy fához, és gyalogra hantam tovább. Erdőbe értem. Lélek szakadva rohantam tovább a fák közt. Nyomokat már nem láttam, véletlenre erre vagy ösztönömre bíztam magamat. A távolban a fák, mintha ritkulni kezdtek volna. Alig, hanem egy tisztás lehet, ott gondoltam, s arra szaladtam. Még ki se értem a fák közül, amikor több puskalövést hallottam. A következő pillanatban egy kiáltás reszkettette meg a levegőt. Hátamon futott a hideg. Ráismertem az apacsok halál kiáltására. Már nem is rohantam, inkább pár szökelléssel vetettem magam előre. Újabb két lövés egymás után, ez nem lett más, mint Vinetto kétsövű puskája. Hála Istennek tehát még él. Még három ugrás, és kiértem a tisztásra. Az utolsó fánál megártam, mert a látvány, mely szemem elé tárult, valósággal megdermesztett. A tisztás nem volt nagy. Közepén Socsi és Éncsúcsunna hevert a földön. Hogy éltek -e, még, egyelőre nem tudtam megállapítani. Nem messze tőlük egy szikla állt ki a földből, Vinettut értelt mögötte. Láttam, azzal foglalatoskodik, hogy újra megtöltse puskáját. Tőlem barra két fickó lapult a fák mögött, lövések kész fegyverrel, hogy leterítsék Vinettut, mihelyt előbújik a szikla fedezéke mögül. Tőlem jobbra egy harmadik haramia a fák közt, hogy Vinettut megkerülje, és hátulról támadja meg. A negyedik holtan hevert néhány lépésnyire előttem, fejébe kapott egy golyót. Pillanatnyilag a fák mögött lapuló két fickó volt a legveszélyesebb. Lekaptam ölőmet és leterítettem mind a kettőt. Azután anélkül, hogy újra töltöttem volna, a harmadik után rohantam. Meghallotta két lövésemet és hátrafordult. Látta, hogy közeledek hozzá és célba vett. Puskája eldördült, de idejében ugrottam és nem talált el. Dühösen felkiáltott és az erdőbe menekült én meg utána. Amikor hátrafordult, nyomban megismertem. Center volt. Kézre kerítem a nyomorútat, ha addig élek is, gondoltam magamban, és utána vetettem magamat, de eltűnt a fák között. Rövid töprengés után visszafordultam, hiszen könnyen lehet, hogy Vinettú is megsebesült, és szüksége van a segítségemre. Amikor újra a tisztásra értem, Vinettú apja és húga mellett térdelt a földön, és fájdalomtól eltorzult arcal vizsgálgatta sebeiket, vajon élnekem még. Meglátott is felállt. Tekintetét, amelyen rám nézett, soha életemben nem felejtem el. Arcát szinte tébolyult dő, és a fel. Testvérem, old látja, mi történt? Socsi, az apacs nép legszebb lánya, nem megy el a városába. Még van benne élet, de attól tartok szép szemét, nem nyitja ki többé. Torkom elszorult. Nem tudtam szólni, nem tudtam kérdezni semmit. Mit is kérdezhettem volna? Ami fontos, amin nem lehet segíteni, ott volt a szemem előtt. Nagy vértócsában feküdtek egymás mellett. Incsucsunna átlőtt fejjel, és nincsocsi golyóval a szívében. A törzsfőnök abban a pillanatban meghalt. leánya még élt. Hörögvel lélegzett, Arcának szép bronz egyre jobban megfakult. Telt arca beesett, és a halál jeges keze megdermesztette bájos vonásait. Most megmozdult. Fejét oldalra fordította, ahol apja feküdt, és lassan kinyitott a szemét. Látta, hogy csunna vértúlcsában hever, és rettenetesen megijedt. De arca olyan bágyat volt, hogy alig látszott meg rajta, mit érez. Mintha töprenget volna. Aztán ráeszmélt arra, ami történt, és kis kezével a szívéhez kapott. Érezte a még szivárgó vért, és zihálva mélyeket sóhajtott. Socsi, egyetlen drága kisúgom, zokogott Vinettu olyan hangon, hogy a szívem egészen elszarult. Socsi bátyára emelte pillantását. Vinettu, édes bátyám, súgta. Bosszulj meg! Tekintete most felém tévedt, és remegő ajkán boldog mosoly suhant át. Ó, Shatterhand, lehelte, te itt vagy, ha meghalok akkor. Nem fejezhette be, amit mondani akart. A halál örökre lezárta ajkát. Úgy éreztem a szívem mindjárt megszakad. Mindketten mellette térdeltünk, de felugrottam levegő után kapkodva, és úgy feljajdultam, hogy még az erdő is visszhangzott tőle tú is felállt, lassan, nagyon lassan, mintha mázsás súlyok nehezednének rá. Mindkét karjával megölelt, és így szólt. Mind a kettő alatt az apacsok legnagyobb, legnemesebb lelkű főnöke, és socsi az én drága hugom, aki a szívét neked ajándékozta. Téged láttad utoljára a te neveddel az ajkán halt meg, ne felejtsd el soha. Soha nem felejtem el. Feleltem. az fejezése hirtelen megváltozott, és hangja is haragossá vált akár a fenyegető mennydörgés. Hallottad, mi volt az utolsó kívánsága? Hallottam. Arra kért, hogy bosszuljam meg szörnyű halálát. Tudod, ki költék meg. Sápadtarcúak, akiknek semmit sem védett. Így volt mindig, és így is lesz, amíg egyetlen Indián él a földön. Akár szeretünk benneteket, akár gyűrölünk, a vége ugyanaz, ahova sápadtarcú lép romlás és pusztulás vár ránk. Békésen útra keltünk egy fehér város felé. Socsi meg akarta ismerni. Tanulni akart, mert azt remélte, akkor könnyebben megnyeri a szívedet. Fehész kó akart lenni, hogy méltó legyen hozzád. Életével fizetett érte. Most minden apacs szeme tú felé fordul. Hogy lássa, miként bosszulja meg apja és huga halálát. A gyász és harag vihara söpör végig minden apacs falun. De bosszúm olyan lesz, hogy minden sápat tarcú megemlegeti. Hallgasd meg testvérem fogadalmamat. Esküszöm a nagy szellemre és minden vitéz ősömre, aki már az örök vadász mezőkre költözött. Hogy mától kezdve minden sápadt arcot, akivel találkozom, bárki legyen is az, ezzel a fegyverrel, mely kihullott, meggyilkolt apám kezéből, ne fejez be, tú. Könyörögtem: Vár, most még várja az esküvel! Mire várjak? Ilyen szent eskühöz nyugodtabb lélekkel. Elég! rigalt rám. És szemme villámlott. Old Shatterhand vissza akar tartani attól, ami a legszentet kötelességem. Ne érts félre, drága testvérem! Az én lelkem éppen úgy háborog, mint a tiéd. Én is bosszút akarok állni a gyilkosokon. hármat közülük már utolért a büntetés. A negyedik megszökött. Most az legyen a gondunk, hogy ő se kerülje el a végzetét. Nem csak vele van dolgom! Kiáltott fel Vinetto. Mától kezdve gyűlölök minden sápadtarcút! Pusztuljon valamennyi, akit fegyverem elér. Összegyűjtem az indián nemzeteket. Egy emberként veszük fel a harcot a kegyetlen betolakodók ellen. Én magam állok az óriási sereg Én, tú minden apas legfőbb vezére! Lángoló arca a büszkén állt előttem. Éreztem, hogy fiatal kora ellenére hivatott arra, hogy az indiánokat egyesítse. De akkor vérözön önti el az egész amerikai kontinest. Olyan élet harc következik, melyben százezrek pusztulnak el. Az indiánok végül elbuknak, a túlerül legyőzi őket, de megfizetnek halálokért. Hátam borsózotta, mint arra gondoltam, hogy ez a sors döntő pillanat. Ettől függ, hogy minden indián nép végső elszántsággal elindul-e a hadiösvényen, valamennyi fehér ellen. Megragadtam Vinnettu kezét, és így szóltam. Igazad van. Ha ellenséged volnék, akkor is elismerném, hogy igazad van. Lehet, hogy most látjuk egymást utoljára, de nézd ezt a drága teremtést, aki ajkán az én nevemmel halt meg. Szíve csupa szeretet volt. Ennek a szeretetnek a nevében kérlek, hogy fogadalmodat halazd el arra a napra, amikor a legnagyobb törzs főnököt és nemes lelkű leányát eltemettük. Sokáig komolyan nézett rám. Arca végül megenyhült és ezt felelte. Old Shatterhand testvéremnek nagy hatalma van az emberi szívek felett. Megtalálta az egyetlen szót, mely megindíthat. Sócsi bizonyára teljesítené kérését, és az ő kedvért én is azt teszem. Megvárom azt a szomorú napot. Csak akkor döntöm el, vajon a mississippi és minden mellék folyójának habjai vértől áradva ömleneke a tengerbe. Uff, én beszéltem. Hála Istennek, foházkodtam magamban. Legalább egyelőre sikerült egy nagy szerencsétlenséget elhárítanom. Köszönetem jeleül megszorítottam vinettő kezét, és így szóltam. Testvérem mindjárt látni fogja, hogy az én szívemben sincs könyörület a gyilkosok iránt. Elfogjuk Szentört. Nincs vesztegetni való időnk. Az én kezem meg van kötve, felelte, és arca újra elkomorodott. Népem szokásai azt parancsolják, hogy ne mozduljak el drága halottaim mellől, amíg el nem temettük őket. Mikor lesz az? A vének tanácsa dönti el, itt legyen-e a sírjuk, ahol a halál utal érte őket, vagy a Pueblóban, ahol éltek. Addig jó néhány nap telik el, és közben a gyilkos megmenekül. Nem, annak nem szabad megtörténnie. Testvérem mondja el nekem, hogy került ide. Most, hogy cselekedni kellett, megint nyugodt és hideg volt. Beszámoltam neki mindenről. Éppen befejeztem, amikor hörgő hangot hallottunk arról a helyről, ahol az egyik harami feküdt, akit holtnak tartottunk. Gyorsan odaszaladtunk. Az egyik gazfickónak a szívét furta át medve A másik olyan sebet kapott, mint socsi. Sebe halálos volt, de még élt. Föléje hajoltam, és rákiáltottam. Ember, szedd össze minden erődet, megismersz! Kinyitott a szemét, és révedezve nézett rám. o a Center Megszökött. Feleltem, mert nem akartam hazudni egy haldoklónak, még ha gyilkos volt is. Nem tudom. De azt akarom, hogy segíts nekem. Felej! A halál küszöbén még jóvá tehetett bűnödet. Honnan jött Szenter? Nem tudom. Valóban Centernek hívják? Sok, sok, neve van. Hová készültetek? Ahol pénz van, zsákmány. Miféle zsákmány? Arany. Visszafordultatok, hogy kiraboljatok minket. Igen, igen. Kilestétek, mit beszéltünk a tűznél, Bólintott. Ki oda hozzánk? Szentőr. Szóval ő maga volt, és hová vezetett aztán titeket? na egy szil lehelte alig hallhatóan. A szeme becsukódott. Testvérem, hiába kérdezi ez a sápadarcu nem felelt többé. Meghalt. Minden világos, a kincs lelőhelyét szerették volna megtudni, ezért osontak utánunk. De későn érkeztek. Már visszafelé igyekeztünk, amikor találkoztunk velük. Orvul lőttek ránk a fák mögül. Apám és hugom rögtön elesett, nekem csak a karomat horzsolta egy golyó. Rálőttem az egyik banditára. Egy fa mögé nem találtam el, de a másik golyó leterítette a társát. A szikla mögött kerestem fedezéket, de nem menekültem volna meg, ha Old Shatterhand ide nem ér az utolsó pillanatban. Két életben maradt fickó a fák mögött leselkedett rám. A harmadik hátulról akart megközelíteni. Szentör volt az. Sajnos éppen ő menekült meg. Nem nyugszunk bele, feleltem. Old Shatterhandre hárul a feladat, hogy kézre kerítse. Siessen vissza a táborhelyünkre. Vegyen maga mellé tíz harcost az elvetemül gyilkos üldözésére. A többi húsz harcost küldje ide. Úgy lesz finettú, feleltem. Kezét nyújtotta. Forró megszorítottam... Még egyszer a két drága halott fölé hajoltam, és gondolatban elbúcsúztam tőlük. Aztán sietve elindultam. A tisztás szélén még visszafordultam. Vinnettú már betakarta a két halott fejét, és szívtépő hangon énekelni kezdte az apacsok gyászdalát. Szívem keserűséggel volt tele, de gyorsan folytattam utamat. Első gondolatom az volt, hogy Szentör arra a helyre tért vissza, ahol a lovakat hagyta, hiszen lóra volt szüksége, hogy elmenekülhessen. Ha nagyon sietek, még utolérhetem. Lélekszakadva rohantam a szurdokon keresztül, torkolatához érve szörnyű csalódás fogadott. A banditák lova, melyet itt egy fához kötöttem, eltűnt. Szentör nyilván ráakadt, és ezen a lovon menekült tovább. Nyomait hiába kerestem. A szurdokot és torkolatának környékét is apró kövek borították, amelyeket a tavaszi vizek hordtak oda. Hiába reménykedtem tehát, hogy centra a nagy karmazsintöltyhöz tér vissza, ahol a maga és társai lovát kikötötte. Mégis meg akartam győződni róla, és utam különben is arra vitt a táborunk felé. Még jobban meggyorsítottam lépteimet, úgy rohantam, mint még soha. Mindig jó futó voltam, de most olyan hosszú távról volt szó, hogy jól kellett gazdálkodnom az erőmmel. Vigyáztam arra is, hogy lélegzetem szabályos maradjon. Végre megpillantottam a karmazsin tölgyet, ahol Szentör cimboráival az éjszakát töltötte. A három ló még ott volt. Elkötöttem őket a fától. Az egyikre felültem, a másik kettőt kontáron vezettem. Déltában érkeztem meg a táborunkba. Szem összecsapta kezét csodálkozásában. Mit jelentsen ez, ször? Gyalog indult el, és három lóval jön vissza? Csak nem csapott föl lókötőnek? Nem volt kedve évődni vele. Hangos kiáltással összehívtam az apacsokat, és elmondtam nekik a szörnyű hírt. Szavajmat mélységes megdöbbenés fogadta. Úgy láttam, nem tudják elhinni. De amikor részletesen elmeséltem a tragédiát, olyan ordítozás tört ki, mely talán egy mérföldnyire is elhallatszott. Az apacsok tomboltak dühükben, fegyvereikkel hadonáztak, alig tudtam újra szóhoz jutni. Ha Szentör most a kezükbe kerül, ízekre tépték volna. – Apacs testvéreim, figyelem! Kiáltottam torkom szakadtából. Hallgassátok meg Vinettú parancsát! Amikor elcsendesedtek, megmondtam nekik, mit kell tenniük. Mindjárt kiválasztottam azt a tíz harcost, akit magam mellé akartam venni. A többinek megmagyaráztam az utat, és rögtön el is indultak arra a helyre, ahol Vinettú várta őket. És mi hogy látunk munkához? kérdezte szem. Az erdőt átfésülni nagyon sokáig tartana, feleltem. És azt hiszem, itt egyik hegy a másikat követi. Úgy van, vágott a szavamba szem. Jártam már erre, elég jól ismerem a terepet, alacsonyabb hegyek láncolata húzódik éjszak felé, aztán megint Préri következik. Préri? Hisz az nagyon jó, ott már nem lehet bújkálni, akkor egész biztos, hogy a szemünk elé kerül. Magam is azt hiszem, bólintott szem, és két kezével olyan mozdulatot tett, mintha már is torkor ragadná a szentert. Akkor már tudom, hogyan fogjunk hozzá, mondtam. Közre fogjuk a hegyláncot két oldalról. A tíz apacs Balkész felől mi négyen meg jobbról, aztán a prérin találkozunk, jó lesz így? Kitűnő? Felelteszem. Már is megbeszélem az apacsokkal. Néhány perc múlva útra keltünk. Az apacsok megértették a tervet, és a hegylánc alján bal felé nyargaltak, mi meg az ellenkező oldalán vágtattunk el. Amikor a karmazsin töltyhöz értünk, megálltam és leugrottam a gyerekből. Jól emlékeztem rá, hogy hol fel arra a lóra, amelyiket a haramiáktól elkötöttem. Lehajoltam a földre, és megkerestem ennek a lónak a nyomát. Azután ceruzát és papírost vettem elő, és pontosan lerajzoltam a patanyomot. Sam csak bámult. – Mit csinálsz, sőr? – kérdezte. – Mértéket vesz egy ló lábáról? – Azám, szem! feleltem. – Mit gondol, melyik ló patanyoma ez? – Tudja, jó fene – vonogatta vállát szem. Hát én megmondom, az egy a amelyen Szentör menekül most előlünk. Majd meglátja, milyen jó hasznát veszük ennek a kis rajznak. Azután folytattuk az útunkat azoknak az átkozott hegyeknek a lábánál, mindig jobbra tőlünk. Közben szüntelenül a talajt figyeltem, patanyomokat keresve. Két óra múlva rá is akadtunk egy lovas nyomára. Összehasonlítottam a rajzommal, és megállapítottam, hogy Szentör járt itt előttünk. Ne -e tanulni ettől a zöld fülüttől? Dünnyök teszem. Most már rövidek voltak a napok, és korán esteledett. Nem sokára alkalmas helyet kellett keresnünk, ahol az éjszakát eltölthetjük. Fájó időveszteség volt, de nem lett volna értelme útunkat a sötétben is folytatni, amikor nem láthatunk semmit. Szentőrnek könnyebb dolga volt. Neki nem kellett nyomokat figyelnie, és bizonyára egész éjjel folytatja útját, hogy minél messzebbre kerüljön üldözőitől. Mert hogy üldözik, arra okvetlenül számítania kellett. Reggeli tekintélyes utat nyer. Viszont előbb-utóbb mégis meg kell pihennie valahol, ha másért nem hát a lova kedvéért. Így hát végeredményben mégsem veszítünk sok időt. Már elmaradt mögöttünk a végzetes hill is. Nem sokára olyan helyre értünk, ahol magas volt a fű. Leugrattunk lovainkról hadlegelészenek kedvük szerint. Amikor egészen sötétlet lehevertünk, takaróba burkolóztunk és aludni próbáltunk. Nehezen aludtam el... Folyton szemem előtt lebegett a borzalmas kép. Center két áldozata. A hűvös hajnal a korán véget vetett álmunknak. Még meg se pirkadt, amikor újra lóra ültünk. Megállás nélkül nyargaltunk órákon keresztül. Időnként meg-megpillantottuk a menekülő center nyomait. Ez a gazember olyan egyenesen halad, mintha valami határozott célja volna. Jegyeztem meg. Célja minden esetre az, hogy mentse az irháját. Felelteszem. Tudhatja, hogy utolérjük, mondtam biztatóan. Ha csak nem jártól túl az eszünkön, jegyezte meg szemkedvetlenül. Mire gondol, öregem? Mi tagadás, aggaszt valami felelte. Könnyen lehet, hogy a kajovák kóborolnak itt. Ha van esze aggaszt fickónak, akkor a kajováknál keres menedéket. Azok meg gyönyörűen megskalpolják, felelte most már inkább a magam megnyugtatására. Attól egy pillanatig sem tart. Vélteszem. Ha elmesélni nekik, hogy megölte az apacs törzsfőnököt, a kajovák újonva fogadják. Jó lenne utolérni minél előbb. Déltájban arra a helyre értünk, ahol Szentör hosszabb pihenőt tartott. Felismertük a fűben azt a helyet, ahol lova leheveredett. Szentőr is meg lova is bizonyára holt fáradtan érkezett ide. Feltételeztem, hogy már közelebb vagyunk hozzá, mint tegnap este. A további nyomok is elkanyarodtak, mintha szentő a Red River felé igyekezett volna. Ez még nem volt az igazi pléri. A hegyek elmaradtak ugyan, de a teret még dimbes-dombos volt. Ezt a táját hullámzó Préri néven emlegetik. Délután megint erdőbe jutottunk, nem örültem neki. A sík Préri messzebb lehet ellátni, a fák közt pedig még attól is kellett tartani, hogy csapdába esünk. Szerencsére ez még nem volt összefüggő erdő, csak kisebb-nagyobb facsoportok váltották fel a füves táj egyhangóságát. A talaj enyhén lejtett. Csak hamar észrevettük, hogy egy kisebb mellékfolyó ágyához közeledünk. Medre rendkívül széles volt, de egészen száraz. Ebben az időszakban egy csepp víz sem volt benne. Csak a meder lejtéséből láttuk, hogy a kiszáradt folyó bal partján vagyunk. Már alkonyodott. Bosszantott, hogy ez a nap is eredménytelenül múlt el. Előre ugrattam, mintha azt remélném, hogy még sötétedés előtt utolérem Szentört. A nyomokból ítélveit egyenesen a folyóhoz ereszkedett le. Az utolsó fáknál megálltam, hogy bevárjam társaimat. Ez volt a szerencsém. Ha még néhány lépést teszek előre, könnyen bajba kerültünk volna. Társaimat várva felágaskodtam a nyerekben, és a folyó partját kémleltem. Ekkor olyan látvány tárult a szemem elé, amely arra késztetett, hogy gyorsan visszahúzódjam a fák mögé. Oda lenn, alig ötszáz lépésnyire tőlem indiánok nyüzsögtek a meder túlsó partján. Karókat vertek a földbe, és a karók közt kifeszített szíjakon nagy hús darabokat szállítottak. Ha véletlenül csak valamicskivel tovább merészkedem, okvetlenül észrevettek volna. Leszálltam lovamról, és már messziről óvatosságra intettem közeledő társaimat. – Kajovák! – mondta szem, amikor odaért hozzám, és kikémlelt a fák mögül. – Úgy történt, ahogy sejtettem. Ez a nyomorult szentőr az ördöggel cimborál, az utolsó pillanatban csúszott ki a kezeink közül. – Jó nagy csapat! – jegyeztem meg elkomorodva. – Nagyon mint gondolnál, szőr? – felelte Sam. Hátrába jobb parton még többen vannak. Bizonyára sikeres vadászatról térnek haza, és megálltak, hogy az elejtett vadak húsát a maguk módján tartósítsák. Ilyen körülmények között fokozott óvatosságra volt szükség. Elhatároztuk, hogy a legnagyobb csendben visszavonulunk egy-két mérföldnyire, és megvárjuk a tíz apacs harcost, akinek már régen utol kellett volna érnie bennünket. A késvedelmet az okozta, hogy a hegyláncolat azon az oldalon, ahol ők haladtak, sokkal szélesebb volt, és így az apacsoknak nagyobb utat kellett megtenniük, mint nekünk. Tudtam, hogy legkésőbb mai jel itt lesznek. Csak az aggasztott, hogy gyanútlan közeledésükkel magukra vonhatják a kajovák figyelmét. Elsősorban azért vonultunk vissza, hogy idejében figyelmeztessük őket. Egy nagyobb facsoportot találtunk, meg kisebb ligetnek is megfelelt volna. Itt telepettünk le. Számításaink beváltak... Nem kellett sokáig várnunk. A tíz apacs még a teljes sötétedés előtt megérkezett. Kölcsönösen beszámoltunk egymásnak eddigi tapasztalatainkról. A hír, hogy a kajovák itt vannak, nem lepte meg őket. Tudták, hogy a folyón túl kezdődik a kajovák vadász területe. Elhatároztuk, hogy amennyire lehet megközelítjük őket, éjszakára elrejtőzünk, és a többit hajnalban beszéljük meg. vontam szemet, és megkérdeztem, milyennek látja a helyzetet. Sötétnek Felelte. De ezt a sötétséget ki fogom használni? Hogyan? Kérdeztem. Úgyhogy nem várok hajnalig, hanem még az éjjel átosonak a túlsó partra. Hát, ha sikerül szentelt nyakon csípnem. Vakmerő gondolat. Aki mer az nyer? Felelte szemvávonogatva. Csodálom, hogy egyszerre olyan óvatos lett sir. Nem illik egy emberhez, aki puszta késsel ment neki egy grizzlinek. A kajovák tökéletes biztonságban érzik magukat. Ha szentőr köztük van és elmesélt mindent, amit biztosra veszek, akkor is csak holnapra várják a megérkezésünket. Ne felejtse el, hogy négy napra való utat tettünk meg két nap alatt. Oda át tüzek gyulladtak ki. A kajovák mágiákat raktak és a lángok magasra felcsaptak. Látja, ször? Mondta Szem. A kajováknak eszükbe se jut arra gondolni, hogy már itt vagyunk én éppen ezt a nagy tüzet tartottam gyanúsnak. Az indiának óvatosabbak szoktak lenni. Szokásuk ellenére miért raktak most olyan nagy tüzet, mely messze ellátszik? Mintha csak oda szeretnének csalogatni bennünket, csak nem akarnak törbecsalni. Az apacs harcosok ügyesen elbújtak éjszakára. Én három barátommal az utolsó facsoport közepén telepettem le. Később előre merészkedtem az utolsó fáig, éppen addig a pontig, ahol alkonyat előtt a kajovákat megpillantottam. Most már csak egy nagy szederbokor volt köztem is a folyó partja közt. Leültem a földre, és gondolataimba merültem. Tűnődésemből kis zöre riasztott fel, mintha a szederbokor ágai recsentek volna meg. Talán valami kis állat állatmotoszkálat, vagy talán egy ember. Feltétlenül meg kell néznem, gondoltam magamban. De nem keltem fel, hogy a bokorhoz lépjek. Ellenkezőleg hasra feküdtem, és nagy kerülővel a bokor túlsó oldalához kúztam. Éppen idejében érkeztem oda. Egy indián mászott ki óvatosan a bokorból. Lába és dereka már kint volt. Most egyik karját és vállát dugta ki, csak a nyaka és a feje volt még a tüskés cserjek közt. Abban a pillanatban, amikor a feje is előkerült, elkaptam a nyakát és megszorítottam. Ugyanakkor rávetettem magam, és két-három ökölcsapást mértem a halántékára. Ismertem már ennek a kezelésnek az eredményét. A fickó eszméletlenül elnyúlt, és jó időbe telik, amíg felocsúdik Nyugodtan felálltam és visszavallaktam társaimhoz. Éppen rólam beszéltek. – Hová lett old kérdezte Will Parker. – Azért még itt volt? – Megint itt vagyok – mondtam halkan. – Hol járt ször? – kérdezte Sam. – Jöjjön velem, mindjárt megmutatom. – Ki a mindenit? Ez jó munka volt? – álmélkodott szem amikor a leterített kajovát meglátta. – De hogy került a fickó ide? – nem nehéz kitalálni, feleltem, de láthatja, hogy nagyon is számítottak ránk, azért küldték ki ezt a felderítőt. Megkötözzük, betömjük a száját, aztán leshetik, hogy hírt kapjanak rólunk. Felelteszem, és már is megtette a szükséges intézkedéseket. A megkötözött kajovát bevonszoltuk a pokorba. A következő negyed órában mindent elkövettem, hogy lebeszéljem szemet tervéről, de megmakacsolta magát. Fejébe vette, hogy kikémleli a kajovák táborát, és ha lehet, szentört is nyakon csípi. Arról ábrándozott, hogy élve fogja el. Micsoda diadal lenne, ha élve adhatná át Amikor láttam, hogy minden szó hiába alvás színleltem, de lopva szemet figyeltem. Láttam, hogy nem sokára feláll és eloldalog. Lábúj hegyen lépkedett, és még a jó öreg Lidijét sem vitte magával. Fél óra múlva utána osontam. ölömet én is otthagytam a fűben. Tudtam, hogy szem vakmerőségében nyíl egyenesen ment le a partra, és kelt át a folyó kiszárat medrén. Nem követtem a példáját. Jó darabot lefelé kerültem a parton, és csak lejjebb keltem át, ahol a meder sötétségbe borult. A tüzek fénye nem világított idáig. Észrevétlenül átjutottam a túlsó partra, és négy kézláb kúztam a kajovák tábora felé. Nyolc mágiát számláltam meg. Ez is gondolkodóba ejtett, mert ennyi tűzre alig volt szükség. Vagy ötven indián hevert a tüzek körül és a parton. Itt a part nem volt olyan kopár, mint odaát, sok fa állt rajta elszórtan, és egy helyen olyan sűrűn, hogy valóságos ligetet alkottak. Szememet mereszte észrevettem, hogy minden kajóva ölében tartja puskáját lövésre készen. Jaj lett volna nekünk, ha minnyáján egyszerre kíséreljük meg az átkerést. Egyenesen a csapdába szaladtunk volna. Roppantó szerettem volna az egyik csoport beszélgetését kihallgatni. Lehetőleg ott, ahol egy főbb ember tartózkodik. Amint sorra szemügyre vettem őket, az egyik csoportban megpillantottam Szentert. Négy indiánnal ült együtt. Sastollat nem viseltek ugyan, de nyilván az előkelőbb kajovák közé tartoztak, s a legidősebbik lehetett a vezetőjük. Hogy tudnám megközelíteni őket? Töprengtem magamban. A nyolc mágia sötét és félsötét árnyékokat vetett maga köré. Az árnyak a lobogó tűz mozgását követve ide-oda libbentek, és a kis liget szinte kísérteti esélytették. Örömömre a kajovák nem suttogtak, hanem jó hangosan beszéltek. Talán ez is a megtévesztésünket szolgálta. Sigerült olyan közel kúsznom, hogy alig 10-15 lépés választott el Szentertől. Tulajdonképpen óvatos akartam lenni, de akaratlanul is szem hibájába estem. Éppen Szentör beszélt, hangosan és hetvenkedve. Elmesélte, hogy majdnem megtalálta az apacsok kincslelőhelyét, de elkésett, és csak akkor találkozott az apacs törzsfőnökkel, amikor már visszafelé jött. Dühében aztán lepuffantotta a törzsfőnököt és a leányát is. – Ezt már hallottuk, – mondta a legöregebb indián. – Csak azért mesélem újra, hogy ne felejtsétek el, az arany még ott van, – mondta Szentör. – Keressük meg együtt. – Az bajos lesz? az indián. Az ilyen helyeket ügyesen el lehet rejteni. Nekünk most vinettú a fontos, vele is végezni akarunk. Remélem ide jön. Nem jön ide, mondta Senter. Most a halottait siratja és el is őket. Legfeljebb egy kisebb csapatot küldött az üldözésemre. Bizonyára, ahol Csetőend, az a fejér kutya vezeti őket. Remélem beleszalad a csapdánkba, mondta az indián alvezér. Mindjárt megtudjuk, mit csinál. A felderítő, akit átküldtem, mamorosan megérkezik. A patra is négy őrt állítottam, és várom a jelentésüket. A szívem elszorult, mint ezt meghallottam. Tehát a parton is állnak őrök. A húrja szem egyenesen a karjaikba futott. Csak tudnám már, hogy mi van vele. Ekkor nagy lárma hallatszott a part felől. Az öreg indián felugrott, és feszültem figyelt. Már fel is bukkant négy kajova harcos, akik egy fehér embert hurcoltak magukkal. Az kézzel-lábbal kapálózott, de nem tudta kitépni magát a kezükből. Még nem kötözték meg, de négy kést szegeztek fenyegetően felé. Még egy perc, és megismertem. A könnyelmű szem volt. Nem gondolkoztam. Közbe kellett lépnem, még ha az életembe kerül is. – Szemó kénz! – kiáltott fel szentől, örvendezve. – Jó estét, kedves uram! Ugye nem gondolta volna, hogy ilyen hamar viszont látjuk egymást. – Kilkas! Gazember! – Ordította a vakmerő is, ember, és rávetette magát Szentörre. – Korán örülsz még, kitekerem anyakadat! A kajovák visszarántották. Egy kis kavarodás keletkezett, előúztam mindkét revolveremet, és néhány ugrással odapattantam közéjük. – Ó, csetőhed! – kiáltott a Szentör, és rémülten elszaladt. Két golyót küldtem utána, de nem találtam el. Gyorsan kilőttem a többi töltényemet is. A kajovák a fák mögött kerestek fedezéket. Megragadtam karját, és ráripakottam. – Utánam! – hirtelen megjelenésem annyira meghökkentette a kajovákat, hogy néhány percre valósággal megbénultak. Ez volt az egyetlen reménye. Megfordultam és visszaszaladtam arra a helyre, ahol az imént a folyón átkeltem, mint az őrült szettem a lábamat, abban a hiszemban hogy szem a nyomonballohol. ballohol. Nem sokára pokoli lárma tört ki a hátam mögött. Puskák ropogtak, a kajovák ordítoztak, de a jótékony árnyék eltakart, és eltűntem a szemük elől. – amikor a lárma elmaradt mögöttem, és úgy gondoltam, elég messzire futottam, lihegve megálltam és visszanéztem. Szem, mondtam folytat hangon. Semmi válasz. Szem, hol van? kérdeztem hangosabban. Most sem kaptam feleletet. Hol lehet ez a könnyelmű fráter? Megsebesült talán? Vissza kell mennem érte, gondoltam, de előbb újra megtöltöttem revolvereimet. Néhány lépés után beláttam, hogy nem tehetek érte semmit. Pár percig még leselkedtem, aztán a kiszárat medren keresztül visszatértem társaimhoz. Olyan izgatottan fogadtak, mintha ők forogtak volna életveszedelemben, nem én. Már eltűnésem is aggasztotta őket, hát még a lövöldözés, mely elhallatszott hozzájuk. Néhány szóval elmondtam neki kalandomat, mely valójában kudarccal végződött. De valamit én is megtudtam tőlük. A tábortüzök fényénél látták, hogy szem nem szaladt utánam, hanem megint, a legrövidebb utat választotta, és ugyanott akart visszajönni, ahol az előbb átosont a kajovák táborába. Természetesen utolérték, leteperték, és másodszor is elfogták. Már nem is bosszankodtam konokságán, csak azért a fejemben, hogyan lehetne segíteni rajta. Tanácskozásunkba bevontuk az apacs harcosokat. Úgy vélekedtek, hogy egyelőre várni kell. Tizehárman nem támadhattuk meg a kajovák táborát, ez kész öngyilkosság lett volna, de éjfél után, amikor minden elcsendesedik, talán meglephetjük őket. Leültünk a földre, vártunk és figyeltünk. Az éjszaka csendjét messze hangzó fejszecsapások szakították meg. A kajovák alig, hanem fákat vágtak ki a szemközti ligetben tomahakjaikkal. Bizonyára reggelig akarják táplálni a tábortüzeket. Csak nem gyanakszanak mert ha számítanak arra, hogy az éjszaka folyamán megtámadjuk őket, akkor alig, ha remélhetünk, sikert. A csapások hangja hamarosan elhallgatott. Nagy csend borult a kajovák táborára. Virrasztva várakoztunk, amikor a csillagok állása éjfélre mutatott, munkához láttunk. Lóvainkat gondosan a fákhoz kötöttük, hogy távol létünkben el A fogoly kajova kötelékeit is megvizsgáltuk, meggyőződtünk róla, hogy szökésétől nem kell tartanunk, még jobban felpeckeltük a száját, hogy kiabálni se tudjon. Ezután elindultunk a folyó medre felé, jó nagy kerülővel, úgy, mint én, amikor először átmentem. Mihelyt átjutottunk, hasra feküdtünk és hallgatóztunk. Nem észleltünk semmi gyanúsat. Lassan felkúztunk a magas partra. A nyolc tábor tűz még mindig vidáman lobogott. Tovább merészkedtünk. Örszemmel nem találkoztunk, és senki sem állt a utunkat. Egészen a ligetik hatoltunk előre, és akkor vettük csak észre, hányadán állunk. A tüzek mellett nem ült és nem hevert senki. A liget üres volt. A kajóvák eltűntek az utolsó szálig. Meglógtak, csodálkozott Parker. Akkor miért rakták meg újra a tüzeket? Éppen ez volt a csel, feleltem. Azt akarták elhitetni velünk, hogy itt töltik az éjszakát. Egérutat akartak nyerni. Ha csak nem féltek tőlünk, sokkal többen vannak, és ezt ők is tudják. Kétségtelenül furcsa, bólintottam. Valamiben sántikálnak. Talán a falujukba tértek vissza, és szemet is magukkal vitték, hogy megkínozzák, Hogy minket is maguk után akarnak csalni? Tűnődött hangosan Sztaón. Mindez lehetséges, feleltem. De én más hagyanak szól. Talán szentő rávette őket, hogy keressék meg az apacs aranylelő helyét, és odaindultak. Még valószínűbb, hogy Vinet tud szeretnék elfogni. Ez mindennél többet érne nekik. Akkor is az aranytom felé vették útjukat, tehát nekünk is oda kell igyekeznünk, amilyen gyorsan csak lehet. Mindenki egyetértett velem. Visszatértünk lovainkhoz, a fogjott szem összvérére kötöttük, és elindultunk a gyászos emlékezetű Nuggets Hill felé. Amikor onnan idejöttünk, kénytelenek voltunk Szentör követni, most lerövidítettük az utat, és a nyomokat sem kellett figyelnünk. Másnap kora délután már ott voltunk a szurdokban, mely a kettős gyilkosság szinterére vezetett. Nem sokára egy apacs őrszemmel találkoztunk. Rábíztuk lovainkat, és gyalogszerrel folytattuk utunkat. A tisztás szélén egy másik őrszemre bukkantunk, aki egy kézmozdulattal tovább engedett bennünket, és nem szólt, nem kérdezett semmit. A tisztáson kidöntött fatörzseket láttunk, és sok nagy követ, amelyet az apacsok hordtak össze. Tudtuk, mit jelent ez. Megtörténtek az előkészületek a törzsfőnök és leánya eltemetésére. A tisztás egyik oldalán kunyhót eszkáváltak össze, ott őrizték a két drága halottat. Vinetú is a kunyhóban tartózkodott. Jelentették neki, hogy megérkeztünk. Kiött. Megdöbbenve néztem rá. Vinettú mindig nagyon komoly volt, és arcán ritka vendég volt a mosoly. Hangosan neveti talán sohasem hallottam, de komolysága azóta áldász zortsággá változott. Arca, mintha kővé merevedett volna, és szeme lázasan lobogott. Minden mozdulata lassú volt, mintha súlyos betegségből gyógyult volna fel. Hozzám lépett, bágyattan kezet fogott velem, és mélyen a szememben nézett. – érted a gyilkost? – kérdezte. Utalértem, de elmenekült. Semmiféle hiba nem terhelt, mégis lesütöttem a szememet. Szégyenkeztem, hogy kudarcomról kellett számot adnom. Vinetú is lenézett a földre. Ahogy szerettem volna a lelkébe látni. Hosszú szünet után újabb kérdést intézett hozzám. Teljesen elvesztetted a nyomát? Nem, feleltem. Minden okom megvan feltételezni, hogy az az átkozott gazember idejön. Old mondjon el nekem mindent részletesen. Leült egy kőre. Helyet foglaltam mellette, és őszintén pontosan elmondtam neki mindent. Bólintott újra kezét nyújtotta, és így szólt. Testvérem bocsássa meg, hogy az előbb magamban szemrehányással illettem. Old mindent elkövetett, ami csak módjában állt. Nem tehetett sem mást, se többet. Szem Hawkins elővigyázatlanságának köszönheti, hogy bajba került, majd megpróbálja kiszabadítani. Testvérem következtetése helyes. Magam is azt hiszem, hogy a kajovák idejönnek, de keresztül húzzuk számításaikat. Socsit és incsucsunnát holnap tesszük sírba. Fehér testvérem is ott akar lenni? A vinettú megengedi, feleltem. Nem csak megengedem. Kérlek rá. Sok, nagyon sok sápatarcú neked köszönheti életét. Borzalmas bosszúra készülöttem. De kérő szavad megolvasztotta a kemény jeget szívem körül. Csak ha bűnös lakoljon, senki más. Te pedig légy apám, az apám helyett, és testvérem a testvérem helyett. Erre kérlek, Csárli. Érzem, könyv tolul a szemembe. Nagy gyászában tőlem vár támogatást. Úgy érzi, én vagyok az egyetlen ember, aki közel áll hozzá. Ismerte a keresztnevemet de most nevezett így életében először Csárlinak. A temetésről, amelyre másnap került sor, nem akarok, nem tudok részletesen beszámolni. Még most is, hogy visszaemlékezéseimet papírra vetem elszorú szívem a fájdalomtól, és félek, hogy remegő kezemből kiull Elég annyi, hogy incsúcs csunna holtestét lovára kötötték, a mély gödröt lassan betemették. Amikor a lónak már csak a nyaka állt ki a földből, egyetlen puska golyóval kivégezték. A halott lovas mellé rakták fegyvereit és orvosságoz is. A hantra nehéz köveket raktak. Solcsit ülő helyzetben egy fatörzéhez támasztották, és föld elborították el, azután kövekkel rakták körül. Addig rakták a köveket, amíg fel nem értek a magas ágakig. A sír végül egy erős piramist alkotott, amelyből hatalmas fakorona állt ki. Később többször jártam ezen a helyen Vinettóval. A sírokat mindig épségben találtuk. Szentségtörő kéz nem háborgatta a két drága halott örök nyugalmát.